second you astonishing gift bestowed gifts mere mortals can only dream of possessing a grand it must be to be the chosen one. Yes, good. Ja, men eh uh, velkommen til Harry Podcast uh, live på Holsterbro bibliotek. Ja, yeah, det er jo helt vilt. Takk for at vi må komme og se Dejligt at møde jer alle sammen. Det er sådan en lidt sjov opstilling i dag, med sådan lidt undervisningsagtigt. Ja, vi, vi sidder i en hestesko, ja. øh, så det er lidt en ny konstellation, men det, det tror jeg også fungerer rigtig godt, faktisk. Mm -hmm. øhm, og tænker jeg i dag, øh, der skal vi snakke om lærerne på Hogwarts. Det Som følge af et lytterønske. Jeg ved faktisk ikke, øh, ja, vi, vi har jo sådan en læsegruppe, det ved jeg ikke, om I har set dem på Facebook. Der er sikkert også nogle af jer, der er med i den. Men der, der spurgte jeg nemlig, om der var nogen, der havde en god idé, og så var der en, der skrev, at han syntes, vi skulle snakke om Harrys lærere. Og det synes vi egentlig også var en god idé. Ja, yeah. også fordi vi får jo nogle nye lærere i den her bog, så derfor tænkte vi, det var relevant mm -hmm. at få snakket lidt om dem. Vi har ikke mødt dem endnu, fordi vi har kun lade de første to kapitler af Harry Potter og Fangen fra Azkaban. Um, men vi har udvalgt to hver, som vi gerne vil snakke lidt om. Mm -hmm. um, og Amalie, hun har taget Remus Lupus yeah. og uh, Professor Spier. Mm -hmm. Og jeg har taget, nu skal jeg lige komme i sang, hvad hun hedder, Sybil Trelawney og uh, Rubius Hagrid. Ja, så det der vi skal snakke jeg om. Var det var lidt et tvivl om vi skulle sige navne på dansk eller engelsk, så det er altså godt være, at vi roder lidt rundt i det, men jeg prøver at sige det på dansk, øh, ja. så konsekvent jeg kan. <laughs> øhm, og efter vi har snakket om de her to karakter, så øh, har vi en quiz med, fordi det, det har vi god erfaring med fra nogle andre live shows, så det synes folk er sjovt. Øhm, og den quiz handler jo selvfølgelig om lærende, så man skal lige høre godt ja. efter. Og vi bliver også altid imponerede over hvor gode folk faktisk er til at svare på spørgsmålene, fordi personligt går jeg en dyd ud af at finde det sværste jeg overhovedet kan. Noget som jeg ikke selv vil vide. Men alligevel er der altid nogen, der får alle rigtige. Jeg ved ikke, det er en pres, de... der lige kommer her, ikke? Ja. Jamen, altså, man bliver altid... Så de måske heller, ja. Men det, det nytter heller ikke noget at sige, okay, hvilken øjenfarve har Harry? Altså, ej, det er... Det skal ligesom... Vi skal op på et vist niveau, når vi har at gøre med Harry Potter-fans, ikke? Jo. Så det er ret vigtigt. Øhm, der er måske også nogle af jer, der kan høre, at jeg er lidt nasal. Så jeg håber, I vil tilgive mig for at lyde sådan lidt forkølet i dag. Mm. Øhm, både til dem, der sidder her i dag selvfølgelig, og dem, der lytter mm. på lang distance. Jeg yes. snakker ja. vi lige sådan. Du vil gerne starte. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også lige starte med at sige, at øh, I må jo bare gerne stille spørgsmål undervejs, øh, hvis der er nogen, der har nogen. Det skal I altså ikke være blege for. Men vi har også øh, til sidst øh, taget nogle lytterspørgsmål med, hvis der ikke er nogen, der har stillet spørgsmål. Men øh, I har jo fri lejlighed for eller andre, kan man sige. Så det skal I bare benytte jer af, hvis I har lyst. præcis. Og det er ligegyldigt, om det handler om det her, som er det her specifikke emne, eller Harry Potterbønne generelt. Altså, vi kan selvfølgelig ikke vide det hele. Men vi vil forsøge at komme mm -hmm. med kvalificeret gæt, så vidt som muligt. Ja. Yes. Good. Så vil jeg gå lidt i gang med uh, Remus Lupus. Uh, eller lige... Lupin. Eller Lupin, som han hedder på engelsk. Uh, og så tænker jeg måske, det er en god idé lige at starte med at oprids, hvem er Lupus. Uh, jeg går ud fra alle her ved, hvem han er. Men uh, der er lige lidt fakta til dem, der ikke ved det. Han er professor i forsvaret mod mørke skrafter på Harrys tredje år. Og han er øhm, en meget dygtig troldmand. Det er ham, der lærer Harry at bruge patronusbesvarelsen. Hans egen patronus er faktisk en uld, læste jeg. Nå. Og den er han så flov over, at han ikke viser den. Altså, Ej, så der, også... Man ser aldrig ham lave en patronus, fordi han ikke vil vise, at han har en uld. Det synes jeg bare var meget. Griner Jamen, det er lidt ironisk på en eller anden måde. Du skal bedste... tage den derop hans bedste minde skulle tage form af en ulv, ikke? men det, snakker, eller det fortæller os måske også lidt om dualiteten mm. ved den her forbindelse, han lever under, hvis ja, man kan sige det sådan. Ja, ikke? Øhm, han dør som 38-årig i slaget mod Hogwarts, og øh, det er jo sådan lidt tidligt, kan man sige, og det er også ret sørgeligt, fordi han lige har fået en lille søn, og det var, jamen, jeg var jeg var heartbroken, da han døde. Den var slem, den var rigtig slem. I følge J.K. Rowlings øh, redaktør, var det faktisk også det eneste tidspunkt, hun græd, da de gennemgik bøgerne. Det var der han døde. Øhm, ja, og så han jo, som bekendt, Vareulf, som følge af et bid fra hen Fenris Gråryg, som er ham, der også er voldemordstilhænger. Fenris, han var anklaget for mordet på to børn, og det var Remus' far, Lyal Lupin, som var med i retssagen mod øh, ham her, Fenris. Og Fenris blev frikendet, frifundet, hedder det vel, frifundet, Øhm, og det var øh, Liel utroligt sur over, fordi han var sikker på, at det var ham, der havde dræbt de her børn, og det var det nok også. Så han var ude sådan offentligt og sige, at det var for dårligt, og han skulle have dødsstraf, og han var bare en skidt person. Og det blev Fenris så galt over, at han tænkte, at jeg tager og derfor brød han ind i øh, familiens hus for at dræbe Lupus, eller Remus, altså barnet. Så øh, det nåede han så at han ikke kun at kunne bide ham, øh, før at øh, faren fik ham jævet væk, men det er altså derfor, han er evaglig i dag. Mm. Øhm, efter Hogwarts, så kunne han ikke få job på grund af, altså, at det blev almindeligt kendt, at han var øh, altså, men Efter hans eget øh, som studerende på Hogwarts kunne han ikke få job, så James øh, støttede ham økonomisk. Mm. Ved du, hvordan det blev opdaget, det her? Med, at han var varvuld? Mm -hmm. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det kom bare ud på en eller anden måde. Ja, der er nok nogen, der har lægget det. Ja, og så er det alligevel gået lidt i glemmebogen, fordi så var han liksom væk nogen år, og mm. så kunne han jo alligevel godt få et job som lærer i Forsvarets ja. mødærkeskræfter, så det er sådan han har været snittet ude af mediernes søelys. Det er lidt interessant det her med den her magiske community, fordi det er alligevel ret få mennesker vi snakker om, der måske har været 3000 mennesker eller sådan noget, som ja. er troldmænd og hekse i Storbritannien, så det er alligevel ikke mm, altså det er ikke helt nok til at alle kender hinanden, men alligevel så er det meget smart. Det er stadig smart nok til at rygted kan sprede sig, man ved, hvem der var ulv. Altså som var varvel, vil ja. jeg mene. Så ja. det, det er show hvis det er kommet ud, at han så rent faktisk har kunnet få lov til at komme tilbage igen. Ikke? Jo. Men jeg tror heller ikke, at de snakker så meget om, hvem der egentlig er lærer på Hogwarts. Så jeg tror ikke, det er sådan, at... Ja. De, de skriver det i hvert fald ikke i brevene, når det bliver sendt rundt. Måske de kommer med i profetsiderne. Ja, det er her. Ja. Men øhm, ja, han var som sagt så meget fattig, fordi han ikke kunne få job og sådan noget. Og jeg, var, jeg, var, jeg fandt så sådan en fanside inde på øhm, YouTube, hvor at der var en, der havde prøvet at lave en skits af, hvordan hans hus så ud. Og det har printet ud. Det ved jeg ikke, øh, om man kan, man kan sende det rundt, hvis det er... Meget lousy. Meget, meget øh, dårligt kvalitetshus midt ude på landet. Øh, og virkelig sådan, faldefærdigt. Og det var så, da ja. Dumbledore fandt ham. Øh, og tilbydde ham jobbet som øh, lærer. Mm. Det er jo egentlig også lidt interessant, det her med fattigdom i den magiske verden. Fordi vi fik jo også et spørgsmål her, for ikke så lang tid siden, om professor... Øh, nej, øh, hvad hedder han nu? Arthur Weasley og hans løn. Og hvordan det egentlig kan lade sig gøre at være fattig i en verden, hvor man kan sådan duplicere sin mad... Mm. og mange dobbelt ting, som man har købt. Og det er jo egentlig rigtigt, ja. at det virker sådan lidt pudsigt, når man egentlig bare kan kopiere ting med magi. Men alligevel er der nogen, der sådan er fattige. Men det er også noget af det, som äh, J.K. Rowling er blevet kritiseret meget for, det er, at hun ikke har gennemtænkt de økonomiske aspekter nok i den her verden, faktisk. Ja. Øhm, ja. Fordi vi har også fået nogle andre... Øh, folk går meget op i økonomien, ja. af en eller anden grund. Det, det får vi faktisk <laughs> flere spørgsmål om. Øh, og det, det prøvede jeg nemlig at finde ud af på et tidspunkt... Øh, hvordan hænger det sammen og sådan noget, og det, det har hun faktisk ikke gennemtænkt. Det er noget det eneste, hun ikke har gennemtænkt. Det er økonomien. Ja. Så ja. Men øh, hendes sådan. eget argument er, det er fordi det, er ikke går jeg ikke går op i. <laughs> altså sådan, det er ligegyldigt. Hun er homoniorer. Jamen, hun er også sådan, penge. Yeah. Penge, det er bare penge. Ja. <laughs> yeah. Nå, men jeg har også lige lidt fun facts, før jeg går videre med lupus Eller, det er jo sådan set. Ja. Øh, Jake Rowling, hun beslutter sig for, at han måtte dø, da hun skrev på 5. Fordi at hun øh, ville kun have, at der var én faderfigur for Harry, som kunne overleve. Han havde både Sirius og øh, Lupus og øh, Arthur Visley. Og det, hun valgte så, at Arthur måtte overleve. Ja. Så det er derfor, at de andre dør. Det ville også for hårdt, både til Fred og Arthur, tænker jeg. det synes hun. Altså, hun sådan, han, de har mistet nok. Ja. Ja. Øhm, ja, men hun blev alligevel ked af det, fordi hun synes, det var synd for Teddy. Den var voldsom. Også fordi, at Tonks dør i samme omvæng. Samme omvæng, ja. Han vokser så op som øh, forælderløs. Ja, lige præcis. Og det var det, som Harry han frygtede i første omgang. Da, ja, Remus han fik det her barn. At, fordi der er jo hele den her ting, det, de fleste af kan nok godt huske det. Men han vil med dem ud og finde hokrukser. Og øh, han skal det, i hvert fald ikke... Det kommer jeg ind på. Ja. <laughs> det ikke, ja. Det er jo ikke så godt. Nej. Og så ender det alligevel med, han bliver forælderløs, ikke? Og det er bare rigtig trist. Ja. Til gengæld har han sådan en masse andre gode forældreroller i sit liv. Ja, øhm, yeah. hvor i de fleste også dør. Men det er så vigtigt. Ja. <laughs> øh. David hedder skuespilleren, der spiller Lupus i øh, filmene. Og øh, han fik at vide af instruktøren, at han skulle spille rollen som homoseksuel. Fordi instruktøren havde læst spørgerne som om, at øh, Remus var forelsket i Sirius Black. Mm. Så i filmen skal det virke som om, at Lupus er sådan lidt, har lidt et crush på Sirius nede i det der hyldne hus, og Nå. at de har sådan et eller andet kørende øh så fortæller jeg ikke Rolling han er ikke homoseksuel. Så men der havde de lige filmen. Så, øh, så der, sku, der skulle være sådan lidt romantiske sådan det var det i hvert fald meningen. Ja, det var i hvert Jeg ikke om altså, det ikke noget jeg har tænkt over, men Nej. altså det skulle Dale have derude sige han havde prøvet at spille rollen homoseksuelt. Hvordan man så gør det, det ved jeg ikke. Men i Bog eller i film 7 ehm øh, minste det hvor han er med, ikke? Men der der skulle han så have ændret lidt karakter, fordi at der har han jo fået en kone nu. Ja. blevet mere tof og maskulin, måske. Jeg ved Altså, det er Nej. typisk fordomme, ikke? Men altså, jo, jeg, ja. jo, jeg, ved, jeg ved ikke det lige sigt. helt, men det synes jeg bare var meget sjovt. Det er interessant. Men man, generelt med, med Remus, der er jo også hele den her ting med, han er varvulv og blodoverførte sygdomme og den her AIDS-ting. Ja. Som vi også har talt om i et af vores tidligere live-shows. Så der er jo også et eller andet her med noget homoseksualitet og noget stigma. Lige præcis. Og det var nemlig derfor, på den måde er det jo ikke ud af det plå, instruktøren Nej. tænker det. det, det fordi at J.K. Rowling har sagt, at det her vareulvebide, det skal symbolisere at have AIDS. Ja. Og det er jo historisk set meget homoseksuelle, der har haft AIDS, ikke? Jo. Så, øh, så derfor kan man godt angående til at få, at det ikke det er ikke tilfældigt, at instruktøren tænker, at det vil. Nej, lige præcis. Øhm, ja. Og så en lille sidste fun fact, det er, at øh, Remus han lærer jo øh, eleverne at skulle bekæmpe bogatter. Og dem kommer vi til at snakke mere om, når vi kommer i gang, rigtig i gang med bogen. Dem får vi også mange spørgsmål om. Folk er utrolig interesserede i boggater. Ja. Hvordan de fungerer, om man kan se dem, og hvilken form de har, når de ikke bliver set på mm. mennesker. Det, er, det, det får vi generelt virkelig mange spørgsmål om. Ja. Og vi har ikke engang haft dem endnu. Nej, men det, jeg bølgen. synes også, det er spændende. Ja, det er jeg en kan en godt forstå, spændende. at folk om det. Øh, men den der, det, der så er lidt sjovt, det er, at hans forældre, Remus' forældre, de mødte hinanden, fordi at, øh, hans mor mødte en boggart ude i en skov. Hun var okay. mødt i, og så viste den sig som sådan en stor farlig øh, voldtægtsmand. Og så, det var hendes største frygt, og så kom øh, Rebus, Remuses far og øh, reddede hende fra den der boggert. Og så havde han sagt, puh, det var en slem boggert, og så var sådan, hvad fanden snakker du om? Du er en mand. Og så fandt han ud af, at hun var mokler, og han forelskede sig fra stedet. Så øh, det var sådan, de mødte hinanden. Ej, hvor sjovt. Det er sådan en full circle med det her boggert i hvert fald. Ja, lige præcis. Så det var mm. det gennemtænkt. Mm. Uh, og så har jeg faktisk også lige en, uh, et lille fan-teori-agtigt med om mm. Remus. Fordi der har været enormt mange spekulationer over, hvorfor han er med toget på vej til Hogwarts i den her bog. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der også har tænkt over, at det er lidt underligt, for de er lærerne ikke med. Men de sidder i hvert fald ikke sammen med eleverne? Nej. Altså det er første og eneste gang, det sker ja. i, øh, i bøgerne. Det har jeg i hvert fald også undret mig over, hvorfor, hvorfor det ikke kan være. Det er lidt positivt. Og så fandt jeg, der er der åbenbart mange fans, der undret sig over. Fordi jeg fandt 4-5 forskellige forklaringer på det. Og jeg ved okay. ikke, nu, kan lige, nu fortæller jeg lige kort, hvad det er for nogle forklaringer, så kan I sige, hvad I tror mest på. Æ, den første er, at det er, fordi han lige har været igennem en bare og han derfor var så drænet for energi, at han ikke selv kunne transferere sig eller komme afsted på andre måder. Mm -hmm. så skulle, øh, det skulle også derfor, at han ser lidt ud. Så skulle tingene så være, man bare transfererer sig til Hogsmeade, og så derfra ja. rejser op til Hogwarts, ja. eller hvad? Ja, okay. fordi det der er der mange andre lærte at gøre. En anden er, at han ikke har råd til susepulver. Så derfor kunne han ikke heller ikke bruge den øh, metode. Men man kan heller ikke suge ind i Hogwarts. Så skulle der være en eller anden kamin i Hogsmeade, som man skulle gøre det til. Ja. Med mindre dømmel, der åbner for det. Det er rigtigt, hvis øh, han åbner op ja. i sit kontor. Ja, sandt. Og så er der den tredje, som er, at han ikke vil drage opmærksomhed på sig selv ved at bruge sådan en portkey. Hvad er det nu, de hedder på dansk? Øh, ja, de der nøgler. Ja, dem der, kan I huske? Transit, sådan. Det er ja, rigtigt. en transitnøgle. Det var, han vil ikke have administreret... Altså, det, han ville gerne ha ha lægge ja. låg på, at han nu skulle til at tage Der er noget regulation over de der transitnøgler ja. i hvert fald. Ja. Øhm, og så er der en fjerde forklaring, som er, at Dumbledore kunne have bedt Lupus om at tage toget for at beskytte Harry mod Sirius Black. Og den femte er, at øh, Lupus bare godt kunne lide at købe med tog. Og <laughs> at det var gratis, så øh, det, var den, det var lige det. Sådan. Den synes jeg er lidt mærkelig, men... Øh, jeg ved ikke, jeg tror nok mest på den der med Dumbledore, at det er for at Harry, men jeg ved ikke, er der nogen, der tror med på noget andet? Hvad tror du på den anden? Ja, hvad tror I op? Jamen, jeg synes egentlig den der med den der vareulveperiode, måske at han bare var så smadret. Jeg ved ikke om... Han ser også ret slidt ud. Ja, han ligger jo også decideret og sover inde i kupén. Er han ikke den bedste beskytter i så fald? Nej, det er nemlig det. Og det er også ret tilfældigt, at han ender inde i den kupé, hvor Harry er... Det er faktisk Harry, der sætter sig ind til ham. Lige præcis. Åh, og også at der kommer dementorangreb, det havde øh, eller, de kommer og tjekker vognen. Det tror jeg heller ikke Dumbledore havde tænkt var meningen. Nej. Så det, det var selvfølgelig mod Sirius Black, han skulle beskyttes, men jeg synes jeg køber mest den med med han synes han ikke havde overskud mm. til at skulle transformere sig selv, måske. Mm. Det synes jeg indebærer meget fint. Hvad vil du sige? Altså no. i no, det er ret, de sidder og snakker ja. inde i kupeen. Jeg gentager det lige for, øh, for optagelsens skyld. Der var en lytter der, eller en, en, en, en rigtig sød øh, publikum, som siger det her med, at øh, i sekseren rejser var os med mm. toget. Så det, nu så er man ikke den eneste, der gør det. Jeg kunne også forestille mig måske, at øh, lærerne generelt, som måske har deres egen kopé, ja, hvis de rejser... vejlederne har. Ja. Det kan være. Måske. Altså der er jo en del af dem, der bor på skolen, eller i hvert fald har sådan deres hovedresidence på skolen. Så jeg, jeg tænker, at de bliver det måske bare sådan en, mm. som... Man Gunnego kunne godt forestille mig måske bare, bare på skolen hele tiden. Hvad laver de så i ja, det ved Jeg ved ikke. Hun sidder nok oppe i Skotland et eller andet sted. I en sommer, et sommerhus, ja. kunne jeg forestille mig. Men øhm, det kan jo være, de slet ikke holder sommerferie. Det kan være, at de bare fester på Hogwarts. <laughs> <laughs> jeg ved det ikke helt. Det kan godt være, vi skal finde ud af, hvad lærerne de ellers laver i deres fritid. Ja. Men øhm, ja. Ja, jeg, jeg synes, at den der med, med, at han er drænet, lyder meget godt. Men det kan jo være, at han bare godt kan lide tog. Og yeah. <laughs> han vil gerne have rejsen. Det er bare lidt tosset, at han sidder og sover. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Nå, no. så har jeg lige lidt punkter med sådan diskussionspunkter. Hvad er fedt med Lupus? Hvad kan vi godt lide? Hvad er ikke så fedt? Og øh, hvad gør han for øh, scenen? Og jeg vil gerne starte med at sige, hvad jeg godt kan lide. Jeg synes, han er en meget behagelig karakter, og han har nogle gode værdier. Det tror jeg alle kan være enige om. Altså, han er jo virkelig gennemgod. Mm -hmm. Eller altså, for det meste i hvert fald, ikke? For det meste. Ja. Yeah. Og så kan jeg faktisk godt lide, at han har et godt forhold til Snape som en af de eneste i fønningsordenen. Øh, Eller godt og godt, men altså de, de accepterer i hvert fald Respektfuldt, hinanden. Respektfuldt måske. Ja, altså Snape laver de her eleksier til ham i øh, den her bog, for at han ikke skifter om til varehulp. Og det gør, øh, altså det, kan, det er Lubus meget, meget glad for, at han gør. Så, øh, og han tror også på Snape øh, selv, fordi Voldemort, øh, ikke Voldemort siger det, fordi Dumbledore siger det. Jeg tænker også, nu, øh, Lupus han var jo også den dengang, da ja. de... Øh, da de rendte rundt på skolen, øh, James og Remus og seriøst og alle dem her, Peter, Peter. selvfølgelig også, mm. som egentlig synes, man skulle være med at øh, være så ledet ved Snape. Jeg ja. tror, han synes, de to andre... Øh, han synes, de var for onde ved ham. Lige præcis. Så jeg, jeg tror generelt, han har lidt mere øh, empati over for dem, som bliver holdt udenfor, fordi han kan bedre sætte sig ind i det. Ja. Og så... Så tror jeg også at han på en eller anden måde appreciates, værdsætter at Snape han øh, til trods for alt det der sker, og det til trods for at han rent altså Remus rent faktisk forsøger at dræbe ham i varulveform, at han stadigvæk vil hjælpe ham på den her måde. Mm. Kun jeg forestille mig. Ja, men de har der netop respekt. Altså ja. de kan måske ikke lide hinanden, men de har respekt for hinanden. Det kan se, de bliver aldrig venner, men derfor ved de godt begge to, man godt kan opføre sig ordentligt ja. til trods for det. Ja. Og det synes jeg også er en fin. Altså han hader ham jo så efter at han har dræbt ja, ja. Det men det gør ja. jo. Ja. Det forstår så. man også godt. Ja, ja ja, det gjorde jeg da også. Ja, det var der, der så må jeg andre også haft det med lidt. Enorm skuffelse, ikke? Ja, sådan Oha. okay, the benefit of a doubt, kan må være god snæp, og så dræber han dobbelt, og så man sådan. Hej. Spørgsmålet er, at der eller ting jeg bare med Snivken, det er jo selvfølgelig kamp vi skal snakke om i dag. Nej. <laughs> Men ting lidt, det kan man, man altid komme til. Man har altid gået og sådan tænkt, altså Harry og Ron og Hermione, de har altid sagt mest Harry selvfølgelig, at han var undtrukket. Og så bliver alle ved med at modsige dem, men de fortsætter med at have den her tilgang mm. til ham, ikke? Så der må være et eller andet ved ham. Er, han må vel være ondt, så. Mm. Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde helt havde godtaget den der med, at han, var, at han rent faktisk var god som sin dommelårssage. Så det er jo egentlig meget fint, at han i sidste ende faktisk viser sig at være den mest selvopoffrende af dem alle sammen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nå, hvis vi så skal gå vid videre til, hvad, hvad man kunne kritisere ved lupus. Det sad jeg faktisk og tænkte lang tid over, fordi det synes jeg egentlig var lidt svært. Men... Udover det med Udover, Og det var nemlig mit største kritikpunkt. Ikke? Fordi, ja, lad os starte med det, at, at han, der er jo det her tidspunkt i bog 7, hvor han vil hjælpe Harry med at skulle fange de her hårdkrukser, som skal bruges til at dræbe Voldemort. Mm -hmm. Og, øh, og der, vil, der vil han gerne med Harry og Ronna Hermione for at hjælpe dem med at fange de her hårdkrukser. Og han siger jo det for at hjælpe dem i kampen mod Voldemort. Men Harry han bliver jo tosset og siger, at det kan simpelthen ikke være bekendt. Han har en gravid kone derhjemme han har nogle forpligtelser som far øh, overfor hans kone hans kommende barn, at det, som han for selvvisk af ham, og skal ud og, øh, og lede efter hårdkukser, det, det, det vil Harry ikke acceptere. Mm. Og, øh, og det er jo så spørgsmålet, er det selvisk eller er det egentlig ret øh, selvopfrørende? Altså, hvad er hans incitamenter for at tage med? Altså, jeg vil sige umiddelbart, jeg tror på Harrys analyse af hele den situation. Yeah. fordi det virker som om, at Remus han flygter totalt fra yeah. den her situation. Det kan da også godt være, at, at han har besluttet sig for, at nu skal han offre sig selv for, for den, det større, det større ja, gode. Yeah. Hvis man kan sige det sådan, ikke? Men, men Harry, Ronneham, de skal nok klare det. De har klaret det på alle andre tidspunkter. Og Remus, jo, han er, han er bedre end dem til duellerer og alle mulige andre ting, men han ved ikke en skid om det her. Nej. Altså, han kunne sikkert være en fin bodyguard, men spørgsmålet er om han også kommer til at gå lidt i vejen. Altså jeg jeg jeg kan ikke, yeah. jeg kan ikke rigtig se om det skulle blive gået bedre med ham med. Jeg jeg, jeg tror 100% på at uh, Harry han ser situationen korrekt. Mm. Og jeg tror at det gør rigtig ondt på Remus at få det at vide, men det er jo også fordi at Harry han har prøvet det, ikke mm. at James forlod ham fordi han gerne ville, men det er vokset op uden en far. Det har virkelig været noget der har sådan markerede hans liv på en eller anden måde, hvis man kan sige ja, sådan noget. Ja, jo, og han, generelt, forældre. Ja, ja, generelt forældre er jo bare ja, vigtige. Altså, øhm, Hvad tænker du selv? Jamen jeg, jeg er faktisk lidt splittet, for jeg tror egentlig på, at Lupus han har gode hensigter. Men når det er sagt, så falder det også bare på et lidt sjovt tidspunkt. Altså det er lige efter, at hans kone er blevet gravid, ikke? Og jo. det virker lidt som om, at han er bange for at skulle være far. Det, det. Og hele hans ting med Tonks har også været, at han, han ville ikke rigtig giftes med hende, og han var ikke god nok til hende, og han er bange for at binde sig. Ja, og, og han har selvfølgelig også en god grund, fordi han har den her sygdom, som han er bange for at give videre til sin søn, men stadigvæk. Og han er også bange for at komme til at dræbe i ja. mens han er i uh, ulveform. Ja. ja, og det er jo nok, men at ja, risiko man bliver også nødt til at tænke på andre menneskers følelser og hvad man gør. Ja. Og han bliver også nødt til at tænke på, hvordan det føles for hende at stå alene. Mm. med det ansvar, og at skulle have ansvar for et barn selv. Ikke? Så det, ja, den er rigtig svær. Ja, det og er det... en svær situation, og det, det er faktisk, øh, jeg synes egentlig, det er en ret spændende mm. situation, hun inddrager her. Ja, ja. jeg synes, at det er sådan en ting med, med Remus, som man glemmer i det store hele. Hver gang, jeg kommer til den bid i syvheden, så er jeg sådan, at det er også rigtigt. At han kommer lige pludselig, og så vil han være med, og så mm. forsvinder han ud igen, og så dør han kort tid efter. Ikke? Jo. Det, men det er jo alligevel ret vigtigt, det mm. er meget vigtig ting for hans karakter. Ja. Mm. Yeah. En anden sådan, lille ting ved ham, jeg var sådan lidt, mm, kan man kritisere det, det er, yeah. om han favoriserer Harry lidt over de andre elever? Ja. Yeah. Yeah. Det tror jeg. Altså, det bør man jo ikke som lærer, vel? Altså, kan, jeg, jeg er med på, at man kan have nogen, man synes bedre om, og det er jo fair nok, mm -hmm. men det skal jo bare helst ikke være tydeligt. Men jeg synes faktisk, de fleste lærere favoriserer på den ene eller på den anden måde, ikke? Jamen, det gør det ikke i orden. Nej, det gør det Nej. ikke. Men de fleste lærere på Hogwarts, de har nogen, ja, som de, de godt lide, Eller nogen, som de virkelig ikke kan lide. Eksempelvis Slade. Ja, Snape. også det. Ja. Øhm, så er sådan, der, jeg tænker sådan en som er Gunnagel. Hun er egentlig sådan generelt mm. ganske okay. Men alligevel så kunne hun også godt have samlet sådan en som Neville lidt bedre op. Og har hjulpet ham og støttet ham lidt mere. Men ellers så synes jeg, hun er, hun er egentlig også færre over for sin egne. Mm. Hun uddeler ikke bare point, fordi det er Gryffindor, der har gjort Ej. et eller andet middelmodigt. Så yeah. ja, men jeg synes generelt, at de alle sammen har nogle problemer med det der. Det gør snobbevorm jo i endnu højere grad. Til lånene gør det også. Mm. Snape gør det i hvert fald. Meget, meget, meget, meget. Ja. Så, ja, jeg synes, det er så fedt, at det er så åbenlyst med snobbevorm, at han laver sådan en klub for den han bedst kan <laughs> Altså det er bare sådan, han lægger overhovedet ikke skjul på, at jeg har nogle yndlingselever. Slet Slet ikke. <coughs> Og heller ikke, at det er totalt for selviske grunde, han gør det, så han kan få kontakter. Ja, ja. Så kan jeg blive inviteret gratis med til <laughs> ja, ja. ting, når de, de får en karriere og sådan noget. Ja. For de der syltede ananas, eller hvad det nu er. <laughs> Kalliseret ananas, tror ja. jeg, det er, han får. Jamen, det er rigtigt nok. Ja. Men, øh, men Remus er jo en enorm vigtig figur, og jeg glæder mig også til, vi kommer til at dykke lidt mere ned i ham i mm -hmm. den her bog. Øh, som vi har om, at han den her faderfigur for Harry og mentor for ham. Øh, og han er jo også altså, enormt vigtig, hvis han kommer jo, som i, der det, Harry han har den her genopstandssystem til sidst, der er det jo hans få eller nærmeste mennesker, og der mm. er Remus jo en af dem. Jeg tror også, det er Remus, der snakker længst tid med ham ja. faktisk, fordi Harry er meget... I hvert fald i bogen, ikke i filmen. Ja, det er rigtigt. Men, men, fordi han har nemlig den her med, Gud, du er her, men hvad, hvad skal så ske med din søn? Mm. Hvor det bare rammer ham så hårdt, at nu er Remus også død. Ja. Og det er cirklen der fortsætter, ja. Eller, ja, ja. hvis man kan sige sådan, ikke? Og så øh, var jeg inde og kigge på, sådan, hvad, hvad gør han for serien i forholdet? Altså, hvad, hvad er J.K. Rowling's tanker med ham og her med? Og hun har så været ude og sige, at det er meget det her med at, at dykke ned i fordomme og stigmatisering, og hun vil rigtig gerne prøve at, altså, at lave den her ekvivalent til, nu er det så AIDS, men det kunne lige så godt have været en anden sygdom, et andet, vi forbinder med noget øh, tabubelagt. Mm -hmm. Og hvad gør det ved mennesker at have det stigma på sig? Hvordan bliver de set af andre? Mm og hvordan påvirker det deres liv. Ja. Øhm, og det er, en, det er faktisk også altså en af hovedgrunde til, at hun har, har med, og at han har den her vareulve-historie. Mm -hmm. Med sådan en frontfigur for dem, der bliver stigmatiseret. Ja, det er han. Og med til som at udbrede den her idé om tolerance og vise, at ja. han er helt normal og skidegodt menneske. Ja, mm -hmm. øh. og det er jo også det, der generelt er interessant med Harry Potter-bøgerne. Der er nogen, der har lavet et forskningsstudie på et tidspunkt, hvor de undersøgte, om børn, der læste Harry Potter, mm. om de blev om det påvirkede dem på en eller anden måde, og man fandt ud af, at man faktisk blev mere tolerant ja. af at læse Og det er nok også, fordi der er en figur med som Remus. Ja. At man ligesom bliver mere åben over for, at folk de kan være anderledes, eller man kan have nogle fordomme, og så bliver de bare ikke mødt mm. i, i virkeligheden. Ja. Så, ja. Det, er en det, var, øh, det var det, jeg havde om Remus. Ja. Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om uh, Sibyl Patricia Trelawney. De fleste af vidste nok ikke, at hun havde et mellemnavn. Eller hvad hun overhovedet hed til fornavn. Jeg vidste ikke, at hun havde et mellemnavn. <laughs> Nej. Så var det faktisk forkert, det at lægge op på Facebook. Hvad havde du skrevet? Jeg skrev, øh, vi glæder os til at komme til Holstebro. Uh, vi skal bl.a. snakke om en karakter med initialerne ST. Og så var der en, der skrev, at ja. ja, det blev det var det... faktisk forkert, at jeg skulle huske det der P. <laughs> men du vidste jo heller ikke. Jeg vidste Nej, det heller ikke, ikke, før det var, at jeg slog det op. Pimit. Men øh, der er generelt <laughs> nok ikke rigtigt nogen af os, der ved noget om Trelaw en mystisk figur på skolen, som lidt bor oppe i sit tårn og ikke rigtig, ja, har noget at gøre med de andre, mindre man er oppe til hendes timer. Men hun er, hun er født den 9. marts, og hun er nok som cirkus i 30'erne 40 og 40'erne. Hun er selvfølgelig Ravenclaw, og så er hun halvblodsheks. Det interessante ved hende er jo, at hun... Øhm, hun er tip-olde barn til øh, en meget legendarisk seer, som hed Cassandra Taloni. Og det kan hun også godt selv lige at fortælle. Ja. Det er ligesom en del af hendes image, at hun er i familie med hende her Cassandra. Um, og det er så også efter hende, hun har fået sine evner. Hun er, altså, de andre generationer er simpelthen blevet sprunget over i den familie. Men, men hun er så den første, der har vist sådan synske evner efter hende her Cassandra. Um, så har jeg en lille fun fact. Som ung, der blev hun gift, så hun er faktisk ja, hun er, hun er skilt. Øhm, og grunden til, de ikke var sammen længere, det var fordi, at øh, hun nægtede simpelthen at tage hans efternavn. Okay. Ja, hun ville ikke Fedt. hedde Hickelbottom. Ej, det kan jeg så godt forstå. <laughs> jeg gætter på, det måske også har noget at gøre med den her Cassandra Tellorny. Au, <laughs> kunne jeg forestille var mig. Var det grunden til, de blev skilt? Ja. Altså, han med mig heller ikke været værd at samle på. Nej, det, det har han sgu nok ikke. <laughs> ja, de, de skrev også meget sjovt, at det, der kom meget uventet et brud. Hun havde nok ikke forudset, at hun skulle blive skilt sig kort tid efter, men, men sådan er det jo. Efter hun gik på Hogwarts, der, der flakkede hun arbejdsløs omkring øh, i et stykke tid, fordi hun kunne ikke rigtig finde arbejde. Der var ikke rigtig... Altså, hun var som overbevist om, at hun skulle have special treatment, fordi hun var noget særligt på grund af den her, de her aner, hun havde. Så hun blev sådan meget stødt, hvis folk de ikke ville give hende det, hun ville have. Men øh, til sidst så indvilger Dumbledore så I at mødes med hende på øh, det glade vildsving. Uh, han havde egentlig overvejet af helt nedlægt faget. Han synes ikke, spot om var noget særligt, så, så det gad han faktisk ikke rigtig have. Men han går så alligevel med til at mødes med hende, fordi hun netop er katastro-talonis barnebarn, eller tibollebarn. Um, og de sidder og snakker, og det er tydeligt for ham, at hun ikke kan noget som helst. Hun er en totalt fodbemær. Så han, han skal vel egentlig ikke ansætte hende. Um, og han er lige ved at gå, da hun så går i transe, og så fremsiger den her meget... Uh, ja, meget skældsættende profeti om Harry og Voldemort, og øh, den ene kan ikke leve, mens den anden lever, mm. eller hvad det nu er. Um, og han valgte så på stedet at ansætte hende for det første, fordi at hun jo så tydeligvis havde magiske eller synske evner, og så også for at beskytte hende mod Voldemort, fordi hvis hun ikke havde været under hans beskyttelse, var hun nok blevet mørtet ret hurtigt. Ja. Uden hun ville have vidst hvorfor. Yeah. Fordi yeah. Ting er med hun kan jo ikke huske det bagefter, vel? Nej. Nej, de her trancere er hun overhovedet ikke bevidst om, hun kommer i. Hun ved ikke, hvad hun siger, og hun kan ikke huske det bagefter. Øhm, så hun ved jo rent faktisk ikke, at hun har synskævner. Ej. Fordi hun er aldrig mentalt til stede, når det sker. Det er sådan lidt sjovt med hende. Øhm, så Sibbo, hun er først og fremmest en svindler. Altså, hun, <laughs> jamen, det, det er hun, og hun ved det også godt selv. Ja, og det for jeg tror faktisk hun tror, eller jeg troede hun troede på at hun kunne noget. Hun tror halvt på det. Okay. Altså hun sådan, hun har billedet sig selv ind at hun kan noget særligt. Hmm. Men uden rigtigt selv at have set beviserne for det. Ja. Så hun hun <laughs> kender alle tricksene der skal til for at få folk til at tro på de her ting. For eksempel op i Spotterns hvor hun siger til Neville at øh, ved du godt tage de andre kopper, for jeg er faktisk ret glad for dem der, for jeg ved du knuser egentlig om lidt. Og hun kan jo godt se på ham, han er mega nervøs, mm. så selvfølgelig kommer han til at tabe en kop. fordi han lige har fået at vide, at komme til at tabe en kop. Lige præcis. Det er sådan den der, den der, pro, den der forudsigelse. Som, lige præcis, præcis. Ja. lige præcis. Og det er hun rigtig god til, og hun er god <laughs> yeah. til at være meget vag og komme med de lidt hoskop-agtige. Man kommer med et andet, som kan gælde for alle. Ja. Hun, hun kender de der tricks. Ja, det er det ikke også et andet med, der, der vil snart være en nær, der dør når undskyld? Ja, det kommer vi måske okay. Okay. Det kommer vi til lidt senere i kvidsen. No, no, sorry. <laughs> så du skal ikke afsløre. Nej, vi, vi ved ikke hvad hinanden har fundet på af spørgsmål, nej. så det nej okay. præcis. Øhm, hun, hun er generelt meget flær for det dramatiske. Hun har lige de der kæmpestore briller på og smykker over det hele og lidt, øhm, hun hun ligner faktisk sådan en klassisk klavojant som man ser i de der tv-reklamer. Hun, mm. hun er meget overgearet og ikke særlig hekseagtig, hvis man sammenligner hende med, med de andre, for eksempel den som man går og så er hun meget glad for Shrek. Jackie Rowling skriver også hun har et mildt alkoholproblem. Ja. Øh, hvilket vi ofte for ansettede flere gange hun rendt rundt med cheri flasker i lommerne og klir ja, og. Og lugter lidt og. Ja. Men hun har det vist heller ikke sådan tip top helsen. Nej. Øhm, og så er hun selvfølgelig meget glad for at hele syre nye klasser velkomne med at øh, forsyder nogen der dør. Ja. Ja. Og der er ikke nogen af dem som hun har forsagt endnu som er død. Nej. Udover Harry selvfølgelig. Men øh, en genopstår. Ja, yeah. <laughs> det kan man sige. Øhm, øh, som sagt, så er de fleste af hendes forudsigelser noget, hun finder på. Øhm, når hun ikke er i transe, hun kommer bare på et eller andet random. Øhm, men alligevel så er der faktisk mange af de her små, små ting, som hun siger, der bliver sande. For eksempel, så siger hun til den her julefrokost, at, å oh Gud, der sidder 13 mennesker omkring bordet, den første, der rejser sig, det er den, der dør først. Mm. Øhm, og det blev så Dumbledore-frokost. Jeg kan ikke helt lige forklare, hvordan det fungerer. Der var nogle forskellige forklaringer på det. Men, øh, men det er Dumbledore, og han dør selvfølgelig også først. Øhm, så siger hun på tidspunkt, at øh, Harry han måtte være født om vinteren, fordi han havde de her mørke hår, og han havde haft så tidlige tab i livet, og der var bare en masse tegn, der pegede på det. Og han er selvfølgelig født midt om sommeren, men Harry indeholder jo også Voldemort og Kruks, hmm. og Voldemort er født den 31. december. Nå, det er det er faktisk ikke. Nej, han er født på nytårsdag. Nå. Ja, så, så hun har jo fat i noget, selvom man, det umiddelbart virker som om, at hun tager fejl. Mm. Ting er med hende, hun ser et eller andet, men så fejlfortolker hun det. Det er det samme med den grumme, da hun ser den i tekoppen, så tror hun, det er selvfølgelig tegnet på et forestående død og sådan ting, men i virkeligheden ser hun serious black, mm. og det er jo også rigtigt, han kommer jo i form af en hund, så de her ting, de er jo sande. Og øhm, i bog 6, der ran hun også rundt, og, og ja, I kan måske huske det. hun går og deler kort ud, sådan tarotkort, lægger kort for sig selv, og hun blev ved med at få dårlige tegn på nært forestående katastrofe og død og ødelæggelse. Og især det her kort med tårnet, der bliver ramt et lynedslag. Og kort tid efter, der dør Dumbledore jo på toppen af astrologitårner. Så hun har jo rent faktisk ret i de her små ting, hun går og siger. Mm. Men hun, hun tolker det, dem bare forkert. Hun tolker dem forkert. Ja. Og det er, det er noget, hun finder på, og så alligevel, så ender det med at blive sandheden. Det ja. er sådan lidt specielt. Um, men uh, ja, hvad kan jeg så godt lide ved Trilorne? Jamen, jeg kan godt lide, at hun er meget overdreven og dramatisk. Hun tilføjer lidt noget andet til det her univers. Altså, som sagt, så hun som den her klaveriante med de her sjaler og blitrende smykker og tarotkort, krystalkugle. Og det er ligesom det tættelse, vi kommer på øhm, det magi, vi kender fra vores egen verden. Altså en, en, en eller anden dame, der sidder og siger, du kan ringe til mig, og så foreser jeg din fremtid. der er jo mange tid. kalvianter. Ja. Altså, ja. Og nogen kan sikkert noget, men der er nok nogen, der er lidt fub. Altså. Jeg vil tænke, at største del af dem nok er ja, fub. Ja. Men, men det er lidt det image, hun har, og det synes jeg egentlig er meget fedt, at Jackie Rowling har valgt ja. at tage sådan en, altså den repræsentation af magien med os. Ja. Og så kan jeg godt lide, at der faktisk er mere til hende, end man lige tror, fordi vi tænker, hun er en fubmager. Og det er jo også det, Hermione, hun siger, at det er i hvert fald løgn. Det kan der ikke være noget som helst hun, øh, det er ikke sandt, Magi, det der, og det er bare noget, hun finder på. Og i virkeligheden, så har hun faktisk enorm indsigt i fremtiden. Hun ved det bare ikke selv. Um, jeg synes også generelt, at den her beskrivelse af spottom i Harry Potter-universet er mega interessant. Fordi det er et meget ringagtet fag. Især fordi Dommeldor vil nedlægge det. Ingen altså, gang han tror på det. Ja, det bliver set som sådan lidt et pseudo-fag. Ja. Altså sådan, sådan lidt fyldt. Ja, ja, lige præcis. Det er sådan ubrugeligt, og alligevel så vælger vi at blive ved med at have det, fordi det har en lang historie, og der er nok nogen, der tror på det. Ikke? Men alligevel så er det faktisk i sidste ende, hende, der har fat i den lange ende. Mm. Det, altså, det, det kan jeg egentlig godt lige. Mm. At sandheden ligger også nogle gange de steder, hvor vi egentlig ikke tror, den kan være. Ja. Jeg synes også, øh, altså det er jo noget det, som Hermione, hun, man også kan kritisere hende for. Ikke? Hun er ikke særlig god til at tænke ud over det, som, er på, altså, som man kan sætte to streger under. Ja. Altså, hun, hun, hun kan ser, ikke Nej, viden, det er det, vi kan sige, er, er et fakta. Mm -hmm. Og det har hun jo på sin ret i, men der er jo også andre dele af mennesketilværelsen, som vi ikke lige kan sætte to streger under. Ikke? Altså jo. det der, ja, humaniora øh, mm -hmm. nogle gange, ikke? altså sådan, at det bliver jo også ringeragtet i vores samfund. Det er godt. Selvom at det kan noget. Mm -hmm. Viden om mennesket er også vigtigt. Lige præcis. Øh. Det er bare fordi noget ikke kan måle sig veje, så det giver ikke ens det er ikke er der. Nej. Øhm, så ja, jeg synes egentlig, at det var meget, det var meget fedt. Og jeg kan godt lide, hun har sådan en type med, som Stallone. Ja. Øhm, jeg og tror vi... også, at hun ikke er ikke den eneste alkoholiker. Jeg vil sige, at ja, har, har, har også, også. nogle tendenser. Ja, det har han også. Ja, så. han går også nogle gange og lugter. Ja, jeg, er jeg tror, at mange af dem, når de lige har det lidt skidt, så kan de Kæmper godt finde de på at heldigt. tage en schuss, de der lærere. Ja. <tryk> <tryk> Nå ja, sådan er det jo. Ja. Øhm, hvad så problematisk ved hende? Der er en del ting, der er problematiske <tryk> ved Cilorni. Altså hun kommer med de her opdigtede spotter, som hun bare finder på random. Og de skræmmer jo tit hendes elever fra hvidersands. Det, det ser vi jo med Harry, det ser vi også mm. med Neville. De bliver mega bange for de her ting, fordi nogle af dem tror jo rent faktisk på det, hun siger. Mm. Øhm, altså, hun tænker jo egentlig på sig selv mere, end hun tænker på sine elever. Hun er lidt ligeglad med, hvordan de håndterer de her spot om, og om de... Altså, man kan ødelægge sit liv, hvis man tror på, at man, man dør om tre dage. Og altså, så mm. kan det være, at du går ud og brænder hele din opsparing af, eller ja. går i lader fuldstændig vanvittigt, fordi at du tror, at du alligevel skal dø, ikke? Men det, det er hun ligeglad med. Har du prøvet at blive spået? Næh. Ja. Det kunne sikkert være meget sjovt. Ja. Men... <laughs> altså det... Hvis du, vil, hvis du vil læse min hånd, så må du gerne. Um, Ej. <laughs> Nej. Med, jo, hvis, jeg, jeg ved faktisk, at hvis man, gør sådan her, så, hvis man knytter hånden, så er det noget, man kan se på de der streger her på siden af hånden, hvor mange øh, mænd man får. Nå, eller partner. Ja. Ja. Mænd specifikt. Ja, det behøver det jo ikke at være. Men ifølge min hånd, så får jeg én mand. Ja. Jeg tror, de fleste de bare har sådan én. Nej, men øh, faste, hun har tre. Det passer jo. det er okay. Gud, hvad så sjovt. Men det er også, altså, der er også noget jeg med nogle ikke, vinder. Jeg ved ikke, jeg skulle dele. Nej. Men, øh, <laughs> Gud, hvor sjovt. Men der er også noget med livslinjer og kærlighedslinjer i hånden. Ja, ja. Alt muligt sjovt. Ja. Det er måske ikke lige det, vi har undersøgt til dag. Det kan være, vi skal lave sådan en håndlæsningssime. Jeg har faktisk prøvet at blive håndtydigt. du det? Ja. Fandt ud af noget spændende? Jeg fik at vide, at jeg ville med min store kærlighed som 27-årig. Det næste år. Nu må uh, vi se. Shit. Vi krydser vinger, Ja. Ja. Men ting er... <laughs> Nå ja, det var lige et tidsspring. Ja. Hun er meget egoistisk. Hun tænker på sig selv og sin egen fornøjelse. Og man kan godt se hun lider lidt af den samme indbildsked, som Gliederik Smørhård har. Hun bilder sig selv ind. Hun er noget særligt. Hun er meget stolt. Men hun har alligevel lidt mere hat i, end han har. Altså, ja. Hun har faktisk nogle evner, som man kan bruge til noget. Øhm, og hvad gør hun så for historien? Jamen, øh, jeg synes, at Sibble giver sådan en aura af mysticisme til universet. Fordi magien i Harry Potter bliver egentlig beskrevet sådan meget videnskabeligt, synes jeg. Mm. Vi går meget til på sådan en undervisningsmåde, og der er nogle ting, der er sande, og der er nogle ting, der ikke er sande, som du også siger mm. med Hemi-Jone. Ja, jo, oh, det, er, det er en meget akademisk tilgang, ja, altså, der faktisk er på skolen. Og, men hendes fag, det er alligevel så meget mystisk og uklart, øhm, og det, det kan jeg hende godt lide. Det synes jeg også, magiens verden har behov for nogle ting, som vi mm. ikke bare lige kan forklare sådan. Øhm. Og som karakter, der, jeg, der tænker jeg, at hun er den, der sætter hele fortællingen med Harry og Voldemort i gang. Fordi uden hende, og uden hendes profeti, så ville det have set helt anderledes ud. Mm -hmm. Harry, Harry havde, ikke været, havde ikke oplevet de her ting, hans forældre var ikke blevet slået ihjel. Nej. Fordi Voldemort havde aldrig fået ham ind på sin radar. Altså, Nej, det er rigtigt. Det er en selvopfyldende profeti, ikke? Jo. Øhm, så. Ja. Ja. Hun er vigtig. Ja. Og med en lidt pussy. Spændende. <laughs> så vil jeg gå videre med professor Spier. Øh, eller Pomona Spier, som hun hedder. Og øh, jeg var lidt, vi, vi snakkede lidt om, øh, hvem skulle vi lige tage os noget. Er der jo noget at sige om hende? Det er der faktisk. Ikke så meget. Er der, der er noget? Ja, ja. Er du gift? Nej. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen af dem, der er gift. Lærerne? Nej. Vi har nogle skilsmisser. Altså, ja, noget. der er også nogle... Øh, man er godt nok gået enke. Ja, enkefolk. Øh, øh, og Tholoni, hun er jo så skilt. Ja. Men de fleste af dem, tror jeg faktisk ikke... Øh, altså og øh, har sådan ægteskabelige relationer med nogen. Hvad vi ved af. Hvad vi ved af. Det kan jo være, vi finder ud af noget spændende. kan jo godt være, at der er lidt øh, på kryds og tværs til julefrokosterne. Det ved man jo ikke. Det er da sikkert. <laughs> Hvad ved <lyder det>? aldrig? <laughs> altså jeg vil gerne sige, at hvis det ikke var fordi jeg vidste, at Dumbledore, han var homoseksuel, at han og, ham og uh, Magonadgod, de danser lidt en gang imellem. Ja. Men øh, det er han jo så, så. Der er ikke noget i det. Nej, der er ikke noget i det. Nå, men øh, professor Spier, hun er lærer i botanik og overhovedet for puffel. Hufflepuff, puff, puff, puff, puff, Hufflepuff, kollegiet. Og hun øh, pynner faktisk tit øh, Hufflepuffs collegiums øh, øh, opholdsstue øh, med planter. Og det er også mm. en af grundene til at øh, Elina er så god til botanik. Det er mm. fordi at hun altså det hun pynner hele tiden med alle mulige, og så forklar hun hvad det er og så de de mm. det er faktisk også ind i deres fritid. Ja. Så hun er egentlig ret meget til på ja, hun er meget øh, nærværende eller... kollegie ja. overhovedet. Måske mm. egentlig den mest nærværende. Ja. Altså, vi ser aldrig rigtigt, at man godt går i opfald i Gryffindors opholdsstue. Men mindre der er en krise. Ja, men hun, er, hun virker også som sådan en karakter, som eleverne kan gå til, uanset hvilket kollegium de er fra. Ja. Så hun, altså, Neville bruger hende jo meget, ikke? Ja. Altså, hun er sådan en, som, som også tager sig ja. det psykiske for dem. Ja. Øhm, ja, og det, det er sgu meget fedt, at der er en. For det tror jeg, hun er den eneste, der gør. Ja, man ville jo tænke, det skulle være, øh, være er det, vores sygeplejerske... Pumphrey. Ja, madame Pumphrey. at ja, det var hende, man skulle gå til. Men det er jo også det, vi har talt om tidligere, med det er psykiske problemer. Ja, det bliver at, ikke... Nej, det er ikke rigtig noget, vi håndterer. De kunne ja. faktisk godt bruge en en fast psykolog på skolen, fordi der sker virkelig så mange ting for dem. Og Voldemort og dødsangst, jeg ved ikke hvad. Altså, der kunne godt bruges en traume. Øh. Der er så mange, der har traumer. Der er så mange, der lider af et eller andet. Især efter bog fire. Ja. Der går ja. det bare helt galt. Ja. Altså, det bliver... Det bliver en sindssyg bog, ja. bog 5, man skulle sidde og snakke om. Det vil jo få nogen, en, en, en, en, en sandt terapeut, end at lige hjælpe os lidt med at få reddet hovedet og hale på det hale. Apropos nu siger du 4, det var faktisk professor Spier, som snakkede med Cedrics forældre, efter Nå. at Cedric døde, og fungerede lidt som terapeut for dem. Mm. Ø, og, og snakkede om, hvem var han som person, og ø, hjælp dem igennem den der soveprocess. Ej, mm. hvor mm. fint. Yeah. Hun gik på Hogwarts samtidig med McGonagall, mm. og de to er blevet ret gode venner. Øh, og det er de også, øh, så, mens Harry har dem, så er de også gode veninder. De snakker også sammen bare de to. Mm. Øh, og så øh, er vi lidt i tvivl om, hvornår hun er født. Det burde man jo egentlig kunne regne ud, når man ved, hun har gået der samtidig med McGonagall. Men i dag er hun enten 77 eller 87. Hun lever stadig. Mm. Øh, man er lidt i tvivl om, om hun stadig underviser en imellem på Hogwarts. Altså, jeg ved godt, det er Neville, der er botaniklærer, men om de to gør det sammen nogle gange. Det jeg kan godt tænke, ikke. Hun kommer ind som sådan en gæsteunderviser en gang imellem. Det, yeah. være, det tror jeg, at han ville synes var rigtig Hadde hyggeligt. Han ville hyggeligt. Ja, det ja. ville hun sikkert også. Ja. Og så øh, kæmpede hun jo også i krigen mod Voldemort. Den øh, begge to? Eller kun, øh... kun den sidste. Okay. Øh, og så har hun jo på en måde også kæmpet mod ham igennem bøgerne. Det er hende, der har Djævles Lyngden i bog 1, som vi har hmm. snakket om. Det er ja. hende, der har øh, ansvaret for at vække de forstenede til liv i bog 2. Mm. Så på den måde har hun jo også sådan en løbende Det er rigtigt Æm... Generelt er lærerne meget med ind Alt det her med Voldemort ja. Og så er kendt som en som ikke giver så hårde straffe Når de gør noget forkert Der var en hoppelpuffelev der kom op på slås på et tidspunkt med en anden Og han mente selv bagefter Okay, det ved godt den var ikke god Jeg har nok fortjent en uges eftersidning og det foreslog han Og så var hun sådan, ej det er alt for hundstraf Her er en bydt kokosis Og så kan du lige op på, på kollegiet Og lige sidde og hygge med det Og så, så skal det nok gå alt sammen Altså. Hun virker som den perf det perfekte overhovedet. Ja. Det er der hoffepop, man skulle have gået på. <laughs> ja. Hvis man er så selvfølgelig ja. nede i Harry Potters univers, ikke? Jo. Men. <laughs> Igen, vi taler tit som om, at det her det er ægte. Ikke? Ja. Nå, men jeg kan rigtig godt lide ved hende, at hun er så venlig og loyal og, og meget positiv. Hun er en meget positiv person. Hun er altid glad. Og det kan jeg godt lide. Ja. Og hun har, jeg synes at hun har en fed humor. Altså der i, ja. i bog 4, der skal de plante nogle, sådan nogle planter om, som får bumser, hvor de skal prikke bumser på dem. Mm. Det synes jeg er ret sådan, ja. komisk. Ja. Det er rigtigt nok. Ja. Der har også de der mandraker. Det er også ja, dem, der mandraker. gennemlever øh, pubertet, og jeg ja, ved ikke rigtigt. alt hvad. Hun øh, tror også på have hele vejen igennem. I bog 5 tror hun på, at han har ret, ja. øh, når han siger, at øh, Voldemort er kommet tilbage. Mm. Og så synes jeg, at hendes øh, forhold til Neville er virkelig dejligt, at hun er der for ham og roser mm -hmm. ham, Og jeg tror også, det er hende, er til, at han bliver så god til botanik. Altså, hun, Helt sikkert. Hun giver ham noget selvtillid. Hun viser måske vigtigheden af at have en lærer, der, der tror på en. Ja. Altså lidt på samme måde, som Remus han bliver for Harry, så bliver hun måske... Ja, for fordi spørgsmålet er, om Neville egentlig var god til botanik, hvis ikke det var fordi hun... Troede på ham. Troede på ham, ja. Ja, det tror jeg, du har ret i. Han skulle have brug for noget uh, encouragement. Ja. Fra en eller anden. Nogen, der troede på, han rent faktisk havde evnerne til, at kunne ja. bringe det til noget særligt. Og det er jo helt fantastisk, at han overhovedet ender med at blive altså, lærer på Hogwarts, fordi man skal virkelig være dygtig. Mm. Altså... Vi har set nogle eksempler på nogle lærere ja, der var utroligt elendige. Nej. Men jeg ja, men alligevel så tror jeg man Gonna go hun vil ikke have ansat nogen der bare viser elendigt som Frederik. Det er Ej. kun sådan noget som Double Dog finder på. Jamen, det er også fordi han ser det lidt også, som sådan et eksperiment nogle gange tror ja. jeg, som, hvad sker der hvis jeg ansætter en dårlig lærer? Ja. Kan vi altså, videre om at eleverne ikke godt kan få noget godt ud af det alligevel. Ja, det kan man jo lære noget så af. Så ved vi hvad aktivt. vi ikke skal ja. gøre. Ja. ja, lige præcis. Ja. Det det vil man Gonna go Laliga. Nej, det vil hun ikke. Ej. Hun har ham ud 100%. Men, øhm, når det er så sagt, professor Speer, jeg kan godt lide, så synes jeg også, det er lidt irriterende, at hvis hun tror på Harry og Dumbledore i bo 5, hvorfor står hun så ikke frem og siger det? Hvorfor siger hun ikke til Harry, hey, jeg, jeg tror faktisk på, hvad du siger? Altså, han, han går rundt og tror der at alle er imod ham, og der ingen, mm -hmm. der, der tror på, han har ret, og altså, der kunne hun da godt lide at prikke ham på skulderen i en frikvarter og sige, hey, ja. jeg tror på dig. Det er rigtigt. Altså, nu når hun kan være så stor en støtte for Harry, så... Nej, for Neville. Ja, Neville, ja, ja selvfølgelig. Så ville det også, så kunne også har det en støtte for Harry, ja. På en yeah. måde. Men ting er, at de har selvfølgelig aldrig fået opbygget et bånd. Og han har Nej. nogle andre personer, han vil gå til. Vil han overhovedet have taget imod hendes støtte? Jeg tror, i bog 5, vil han tage imod oh, alles. Ja, det er noget ret. Der er rigtigt. en disparat efter nogen, der tror på ham. Det er rigtigt. Tror, øh, altså sådan en som Hagrid, tror han på ham? Ja. Ja, det gør han nok. Og det Dumbledore gør selvfølgelig også. McGonagall ja. gør også. Ja, men han skal selvfølgelig lige bruge lidt energi på at på stykker, sådan en mm. hister her. De men det, jeg synes bare, det er ærgerligt, hun ikke lige, øhm, lige gør noget der. Altså, og jeg synes generelt, hun er sådan lidt passiv. Det irriterer mig lidt. Altså ja. jeg ved godt, hun er som folk nok af flest. Altså, øh, det var ikke alle, der var med i modstandsbevægelsen i 2. verdenskrig heller, vel? Altså det er ikke sådan... Det normale ja, ja, det er jo, at ikke, man er i bag... Nej, det gør ikke hun er ikke et dårligt menneske, men, men hun er bare en, der er lidt i baggrunden, og så følger hun lidt mere med. Altså, mm -hmm er i, I krigen mod Voldemort, der er det, fordi McGonagall siger, nu går vi i krig, ja. nu gør vi noget. Og så hun sådan, okay. Og så finder mm -hmm. hun nogle planter, hun kaster på dødsgardisterne. <laughs> men det er, sådan, det er ikke hende, der tager til Nej, altså. men hun er måske heller ikke den type. Hun er måske heller ikke en ledertype. Nej, hun er ikke en ledertype. Og det er også okay. Fordi hvis der det er, er fem pludledere, så går det bare over i hatterbrødder. Fuldstændig. Altså, så er der ikke noget, der bliver ordnet. Det er jo rigtigt. Jeg tror bare, at det ærger mig bare lidt, at hun ikke gør noget lidt mere. Ja. Altså, sådan, hun, hun har de rigtige værdier, og hun følger også med på de rigtige tidspunkter, men hun, det er, bare, hun, hun er medfølger, altså medløber. Ja. Eller mm -hmm. ja. hun, altså. hun gør ikke noget af sig selv nødvendigvis, medmindre det er mere i det små. Hun er, hun er en omsorgsperson, ja. og det er nok det, hun det bruger sin på. Men det er også vigtigt. Jo, det er en kritik, men det er også en, jeg har også forståelse for hende. Selvfølgelig. Øhm. Og igen, det alle, der skal være forskellige roller at udfylde, og hun udfylder en rolle, som sådan en som McGonagall aldrig vil udfylde. Ej. Altså hun har ikke givet støtte, hvis vi snakker specielt om Neville, hun har aldrig givet ham støtte. Ej. Det har kun været meget sporadisk, sådan, jamen det er godt at se, du kan gøre det her. Mm. Mr. Langebottom. Og det, det, det, det er også rigtig fint, men det, der er behov for mere, mm. en ja. bare sådan lidt histerpist. Men, øhm, ja. men hun er, hun, I forhold til, hvad hun gør for historien, hun er god ved Neville, hun øh, vækker de forstenede til liv i bog 2, hun øh, har nogle sjove hverdagsscener, og det skal man jo også... Altså, jeg tror også noget af det, som mange Gildt elsker. Komik. Ja, og mange, tror jeg, som godt kan lide Harry Potter, de kan jo godt lide hverdagen, og hvordan går de til undervisning, og hvordan fungerer alle mulige. Sådan. Altså, det der man at nørde lidt, ikke? Mm -hmm. Og det er hun jo med til, at bidrage til, hvordan fungerer øh, planter i den magiske verden, og altså, det der med at have undervisning og sådan noget. Så på den måde, synes jeg jo også, hun er en vigtig karakter, selvom vi ikke hører så meget om hende. Hun, hun gør lige som magien til det, den er med, med botanikken, ikke? Jo. Hun giver os Mit ansigt eller en person, vi kan forholde os til, eller nogen, der sætter nogle ord på de her mm. ting. Det er rigtigt nok. Det var det, jeg havde. Good. Jamen, så vil jeg hoppe videre til vores aller sidste karakter. Rubius Hagrid. Og uh, ham ved vi faktisk godt, hvornår når er født. Nå! S og det vidste vi også godt om uh, Lu Remus. Skal vi det? Ja, jo, jeg havde det bare ikke mere. Ja. Uh, han er født den 6. december uh, 1928, så han er i midten af 60'erne, når vi møder ham. No. Ja, han, er, han er ret gammel. Han ender jo faktisk, uh, Harry han fortæller om ham, tror jeg, til slut i uh, epilon i bog 7, hvor han, da han nævner ham, er han omkring de 90. Okay. Så han, uh, han bliver rigtig gammel. Han, han var... lever vel ikke stadigvæk? Uh, jeg ved ikke, om han... Jo, det tror jeg faktisk, han er. Så er han godt nok gang. Han er jo han. også en kæmpe, så jeg tror, at tingene er lidt anderledes. De lever måske længere? Det kunne jeg forestille mig. Ja. Øh, og han, han var der jo også, mens Voldemort gik på skolen. Så det var derfor de samme ja, de var jo generation. faktisk øh, på yeah. Ja, Voldemort og sådan en ja. lille smule ældre. Øh, og han var selvfølgelig Gryffindor. Øh, Halbludskæmpe. Det tror jeg ikke kommer som en overraskelse for nogen her. Ja. Øh, hans mor var en kæmpe og hed Frit Wulfa. Og så havde han en troldmandsfar. Og det er sådan, det mix hænger sammen. Øh, hans mor forlod så ham og hans far dengang, da han var tre år gammel. Og det gjorde hun simpelthen fordi, at Hagrid, han var for lille af vækst. Og kæmper, de kan godt lide at få store børn. Mm. Så hun var lidt ærgerlig over den der baby, den aldrig blev større. Det er lidt sjovt, at man kan få børn på tværs af... Ja. Altså at kæmper og mennesker kan få børn sammen. Ja, og jeg tænker, det må jo have været en eller anden altså, reel relation mellem de to. Fordi de var alligevel sammen i tre år. Ja. Og de har måske jo okay. været sammen noget tid, inden de fik det her barn sammen. Så der har jo været en eller anden kærlighedsrelation. Mm. Gætter jeg på. Det er bare sådan... Jam jeg tror den det, ja, det er ikke Du tænker så meget... mere det seksuelle. Ja ja, ja. ja, ja. det, ja. det ved jeg godt. Det var det du mente. Hvordan kan det lade sig gøre, agtig? Ja. Men det er måske fordi det er en, altså... en lille mand, ja. og ikke en lille kvinde. Ja. Ja. Det, det har det. Har du nok ret i. Alting ja. kommer. Og det sjove er jo, det sjove er jo med hans far at han beskriver også bare hvor mega lille han er. Han, ja. er, han, er, ja. han, han ja. er så lille, han kan sætte ham op på toppen af det her klædeskab, øh, som han beskriver så smukt. ja, øhm, og, ja. Det er lidt sjovt med den her relation, hvordan det lige har fungeret, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af, hvordan, det, altså, hvordan de havde mødt hinanden. Men de havde boet sammen i et eller andet sted i England i en, i en årrække, og så havde fået Hagrid. Øhm, og så smuttede hun jo så, fordi han var så bitte. Så gik hun så ud og fik øh, hans halvbror Grubb et par år senere, øh, og ham forlod hun også, fordi han var også lidt lille. Det lægger hun meget vægt på ved sine børn. Ja, men, men Hagrid siger også, at hun havde ikke så moderlige tendenser. Nej. Um, og det er generelt ikke noget, han ærger sig over, at hans mor ikke var der, fordi han kan ikke rigtig huske hende. Han er lidt, ja, yeah, ja, yeah, whatever. Mm -hmm. uh, til gengæld så elskede han sin far rigtig, rigtig højt. Og de, uh, de hyggede så meget med, at, ja, som sagt, at han puttede ham op på toppen af klædeskabet. Mm. Uh, <laughs> så så det, det var, han havde en, en god faderfigur i sin far. Um, og faren blev også utroligt stolt, da Hagrid så kom på Hogwarts. Um, men han døde meget kort tid efter året, inden Hagrid blev bortvist faktisk. Um, og det er jo også noget det, som Hagrid både er ked af over og glad for, at han ikke nåede at opleve, at han blev smidt ud på grund af hele mm. den her affære med Aragog. Fordi han tror, det ville have knudst hans fars hjerte. Um, han fik jo knækket sin tryllestav efter, at han blev bortvist. Um, men vi gissner lidt om, at den er blevet repareret, og så puttet ind den der famøse lyserøde paraply, som han render rundt med. Jeg, jeg tror faktisk, den er blevet repareret. Mm. Jeg tror, at Dumbledore har fikset den for ham. Ja. Yeah. Men det er lidt sjovt, fordi Harry knækker jo også en tryllestav på et tidspunkt, ja. hvor det ikke kan lasses gøre at men reparere den. Men tinget er, at Dumbledore har en olstav. Mm, så det kan lasses gøre, hvis man har olstaven. Ja. Og han det, reparerer han også sin egen med olstaven, kan ikke du? Ja, det tror jeg yes, faktisk. Det blev nikket. Okay, så kan det godt lasses gøre, hvis man har olstaven. Ja. Jeg tror, det er den eneste tryllestav, der kan det. Ja. Og jeg tror, det er sådan det har fungeret. Ja. Det kan selvfølgelig godt være at han har fået en ny, men jeg ret sikker på, at den samme. Jamen, han bruger den til det, Til sidst i bog det er nemlig rigtigt. Um, jeg, jeg elsker bare det der billede af Hague, der render rundt med den der lyseredede paraply. Mm. Jeg tror også, der er et eller andet for at print på den. Det, det er så altså bare skønt. Um, men ja, så ved vi jo alle sammen, at han, han bliver nøgleforvalter, efter han bliver bortvist. Og så senere bliver han så også lærer i, uh, i hva' hedder det nu? Magiske, magiske væsenes pasning og pleje, tror jeg, det hedder. Ja, magiske dyrs pasning og pleje. Ja, lige præcis. Uh, og dem elsker han jo meget højt. Og han er også kendt for at holde nogle ikke helt ufarlige kældyr. Ja. Blandt andet Draven Norbert. Norberta. <laughs> Norberta, ja. ja. Aragog. Øhm, og en masse andre spændende væsener. Øh, så ja, det, det ryger vi også. Det får ham nogle gange ud i problemer. Også Fluffy. Ja. Det var også godt valg. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Men altså, ting er med Hagrid, han er bare han er bare skøn jo. Han, øh, han var den, der introducerede Harry til den magiske verden. Mm. Og han var også den første person, der viste Harry venlighed og blev dermed også hans første ven. Um, og det skyldes også, at de havde rigtig mange ting til fælles. Mm. Altså, Hagrid kunne se meget til Sally Harry for forhold til, han var forældreløs, og at de også begge to faldt ude fra troldmandsnormen på den måde. Altså, mm. Harry var også anderledes end alle andre, mm. fordi han havde den her, ja, den her Voldemort-ting. Sådan <laughs> noget kørende. Sådan noget Voldemort-noget. Ja. Um, og, og hvad kan jeg så godt lide ved Hagrid? Jamen, um, han er, øh, altså, utrolig, venlig og empatisk. Mm. Han er simpelthen det sødeste væsen. Mm. Øhm, og det er han lige fra starten af. Og selvom han er så stor og maskulin, så er han alligevel meget kontakt med sine følelser. Han, er, han græder ret ofte. Jeg tror ja. faktisk, at han er dem, vi ser græde ja, mest. Ja, det tror jeg også. Han græder ret tit. Øhm, og han er, ikke, altså, han er ikke bange for at gøre det for en andre heller. Han vil gerne indvige andre for sin sine ja, ja. Og det, det kan selvfølgelig godt være, at det noget, han har fået fra sin far. Ja. Måske. Jeg synes i hvert fald, at han, han er utrolig empatisk. Og mm. sådan, det dejligt at se. Og så er han øh, generelt meget beskyttende og lojal. Og selvom han til tider dummer sig, så kan man altid regne med at have ham på sin side. Mm. Han, han er der han altid. Han gør det i hvert fald ikke, fordi han vil være ond, at han, altså, når han dummer sig. Vel? Han har næsten ikke noget ondskab i sig, Nej. vil jeg vil Nej. påstå. Han er bare lidt klodset nogle gange. Det er han. Hvad er så problematisk ved ham? Jamen, øh, det er noget af det, vi snakkede lidt om i bog 1, ja. da vi møder ham. Øh, I mødet med... Oh, nu ved jeg, hvad du ja. kommer ind på. I mødet med familien <laughs> Dursley er han ikke så sød. Øhm, og jeg forstår også godt, hvorfor at han har nogle issues med dem, at han er så gal Fordi de har jo tydeligvis ikke behandlet Harry særlig godt. Nej. Problemet er bare, han det her gå ud over dårlig. Ja. Og han, han kalder ham nogle grimme ting, fatshæmer ham og siger, han er en grise, jeg ved fandme ikke hvad. Og så forbander han ham også og giver den her grisehale. Ja. Øhm, og straffer ham jo decideret for alt det, som han er vred på hans forældre over. Og det, det er faktisk lidt sjovt, fordi det, da vi snakkede, det var jo helt tilbage i 1, men det var der ja. var rigtig mange lyttere, der bare var sådan... Jo, ja, folk blev jo vildt gale over det. Ja, fordi vi sagde det, fordi vi sådan, Dudley fik bare, hvad han fortjente. Altså, sådan, der, der er jo rigtig mange, der har sådan en hævngærighed overfor Dudley. Mm -hmm. Og han er jo også nederen, men, ja, ja. men altså, han er jo ikke fortjent at blive ja, det... forbandet. Nej, altså. altså han er nederen på en 11-årig skala, ikke? Jo. Det, det bliver man også nødt til at tage med ja. i sit perspektiv. At... Det er også hans forældre, der også hans skylden i, at han er, som han er. Altså, er han er for, at han er Dum. Det det. Og der har Hagrid også nødt til at kunne se ud over sin egen fræde ja, ja. På, på den familie. Og ikke straffe den, der mindst fortjener det, fordi han er frygtelig over for Harry. Det vil slet ikke altså, underkende. Ej, ej, det er ikke, fordi man skal undskylde Dudley. Nej, Nej, men det er ikke Hagrids plads at straffe Dudley på den måde. Og der bliver gjort nar af den situation, og man griner meget af det. Men det, det siger noget mm. ikke så pænt, synes mm. jeg. Det er ikke så godt. Det, det skulle han det lidt af, Hagrid. Ellers så synes jeg, han er en utrolig kærlig og hentjensfuld person, selvom han ikke altid opfører sig som den voksne. Altså, det er ikke altid ham, der ved, hvad man skal gøre i de her situationer, hvor tingene de spidser til. Han laver nogle dumme ting. F.eks. at få en drage. Mm. Altså, det er bare ikke særlig klogt. Han, han tænker sig ikke altid om. Um, og hvad gør han så for historien? men Hagrid, han er en altid tryg og sikker havn, som Harry, Ron og Hermione, de kan komme til. Han er der altid, medmindre selvfølgelig han ryger i Azkaban ikke <laughs> i den her bog. <laughs> nej, bog, selvfølgelig. Ja, um, men ellers så er han der, og han vil altid hjælpe dem. Oprigtigt ved, altid lytte til dem. Det er selvfølgelig ikke sikkert at han kan komme på en løsning med, med en løsning på problemerne, men alligevel så skal han nok være der. Ehm um, På den måde mener han jo faktisk lidt om professor Spier. Ja, det kan man altså, godt sige. Han er bare mere proaktiv. Ja. Og så er han er helt helt lige så kvik, nej, som hende. Nej, er um, han er en beskytter og en evig ven nyden for især Harry. Og så synes jeg, det er lidt sigende, at øh, han er den første ven, som Harry får, og så han også den sidste ven, han ser, inden han dør, inden for mm. Budeskov. Uh, så det fortæller, det ja, det fortæller ja. også noget om den betydning, han har haft for mm. Harry. Ja. Og det kan godt være, han ikke er decideret en faderfigur, fordi han netop ikke er så moden nødvendigvis. Han har, og det er også tit ham, der kommer med problemerne til Harry, mm. end omvendt. Ja. Men alligevel så tror jeg, at han er noget af det tætteste på en reel familie, som Harry får. Mm. Øh, og han er, han er virkelig vigtig. Hekked. Ja. Yeah. var det. Super. Så har vi en lille quiz. Ja. Yeah. Vil I se med? Nu har I siddet der lyttet lang tid, nu skal I på banen. Vi har seks spørgsmål, og så må I selv lige holde regnskab med, hvor mange I svarer rigtigt på. Mm -hmm. Og hvis der nu skulle være øh, lige, øh, at der er nogen der har lige mange rigtige, så har Nanna lavet et ekstra spørgsmål. Lige præcis. Vi lærte at dokken. Vi var ned på dokken, hvor der var tre, der havde alle rigtige, og det havde vi ikke lige forset, for vi synes egentlig det var så svært spørgsmål. Mm -hmm. Så den var vi lige fandt på noget i øh, i farten. Ja. Jeg tænker at det bliver sådan at folk dirrækker vi vi læser lige svarmulighederne op og så rækker folk hånden op ved bagefter ved det svar så vi hvem stemmer på svar A? Ja. folk kommer op og så videre så videre. Der er A, B og C. Lige præcis. Ja. Øhm, og der er en lille gave. Ja. Du har været i Rema? Ja. Jeg ja. har købt en hel chokolade. <laughs> så, så der er god grund til at at gøre sit bedste, hvis man godt kan lide chokolade i hvert fald. Ja. De smager godt. Ja. <laughs> ja, man skal jeg starte. Mm. Øhm, ja. Det må du gerne. Ja, det første spørgsmål er, hvad hedder professor Bins til fornavn? Oh, det ved jeg ikke. Ved du ikke? <laughs> Nej, no. det tror jeg ikke. A hedder han Howard, B hedder han Cuthbert, eller C hedder han Patrick? Hvem tror på A? No Hvem tror på B? Ja, hvem tror på C? Det var B, der hedder rigtigt. Så det mærkeligste. Så det mærkeligste, ja. <laughs> jeg tænker, Howard, Howard Benz kunne egentlig godt lytte sig ganske fikst, men det ligger heller ikke så meget til Dickie Rowling at lave sådan et navn. Nej. Jeg skal gerne være så mærkeligt som muligt. Ja, jeg har gjort noget ud af at virkelig finde nogle svarmuligheder, som er øh, svære okay. at gætte, så jeg håber, at min kreativitet den lønner sig i dag, at det bliver lidt svært for jer. <coughs> Sibyl Trelawney hun får en foruddannelse om, at der vil ske noget den 16. oktober som Lavender Brown har gået og frygtet. Det siger hun til en i en time. Det var det, jeg var ved at afsløre. Det var nemlig det, du var ved Og så på dagen, altså den 16. oktober, der modtager Lavender Brown et, et brev, hvor der står enten A, at hendes bedstemor Belvina havde fået forsvindingssyg og var forsvundet ud i den blå luft. Eller B, at hendes kanin Blinky var blevet dræbt af en rev. Eller C, at hendes store idol Myron Wagtail forbandet, bandet De Sager Søstre havde forladt bandet. Så... Der var du kreativ med svaret. Jamen, jeg var den. rigtig kreativ. <laughs> ja. Jeg har jo, som sagt, at gå det lidt svært. Øh, hvem tror på A, at det var hendes bedstmor, Balvina? Ja. Hvem tror på B, at det var hendes kanin, Blinky? Det var der fleste, der troede. Hvem tror på C, at det var hendes store idol, Myra? Det ja, var også et par stykker. Det B. Ja. Det var jeg ret god at huske, faktisk. Jeg havde faktisk gættet på den med bedstemor. Ja, jamen jeg, som sagt, jeg forsøgte også at holde det i, ja. i J.K. Rowling's on? Ja. Og gøre det sandsynligt. Ja, der er sådan er tit sådan noget med nogle bedste måder. Jamen der har jeg meget tit noget med nogle bedste måder. Hvad underviser Charity Burbage i? Nu har så det engelske navn for, at det ikke skulle være fornemt. Underviser hun A. i moklerstudier, B. i astrologi, eller C. i magiske dyrs pasning og pleje efter Hagrid? Hvem tror på A? Ja, og hvem tror på B? Og hvem tror på C? Ja, det var A, der var rigtig. I er ret skarpe. Ja. Okay. Hvilken form tager Trolonis Trelawneys boggert? Er det A. Voldemort? B. Hendes tip og lemor Cassandra, der skælder hende ud for at gøre hende til skamme med falske forudsigelser? Uh. Altså sådan en spøgelse. <laughs> Eller er det C. Alle skolens lærere, der griner af hende? Hvem tror på A? Det var der ikke nogen, der gjorde. Hvem tror på B? Ja. Hvem tror på se? Det var der fleste, der gjorde. Yeah. Der, der er kan... faktisk ikke nogen, der havde den rigtige. Nej, det er faktisk Voldemort. Yeah. Der er faktisk rigtig, rigtig mange, der er, hvis Boggart der Voldemort ja. generelt. Ja. Øh... Ja, han, han går igen. Det kan godt være, at J.K. Rowling bare har været dogen. Ja. <laughs> Og så bare tænke, det De er jeg alle sammen for Voldemort. Ja. Jeg kan til gengæld fortælle, at Voldemorts Boggart, det er hans eget lig. Ja, ja. han tager en død. Ja. Så han er også bange for sig selv. Ja, <laughs> ja. det er faktisk sjovt. <laughs> Hvornår får eleverne talmagi? A på tredje år? B på andet år? Eller C som valgfag på tredje år? Nu ved jeg lige rundt i rækkefildene. <laughs> hvem siger A? Ikke hvem siger B? Og hvem siger C? Det var også rigtigt. Flot. C rigtigt. Okay, så det sidste spørgsmål. Ja. Med mindre selvfølgelig. Vi har nogen, som har lige mange. Hvorfor? <coughs> Rubius Hagrid bliver i bog 3 lærer i faget Magiske Væsenes Passning af Bleje, eller Magiske Dyr. Uh, nu bliver jeg jo i tvivl. Ja, jeg husker det. Det er no. jo ligegyldigt. I ved alle sammen, hvilken fag ved, hvad det er for et Hvilket af følgende væsener bliver Harry, Ron og Hermione ikke undervist i? Mm. A. Fodskolepindere. B. Enegjørninge. Og C. Kentaurer. Hvem siger A. Fodskolepindere? Hvem siger B. Enegjørninge? ja i en enkelt. Og men så jeg se kentaur. Ja, det er helt rigtigt. Det er kentaur. Det kommer aldrig på øh, psum. Og jeg ved ikke om det er fordi de er altså, om det er en, de er så menneskelige at vi ikke vil undervise i dem, eller mm. om det er noget man får senere, yeah. fordi at øh, de der er jo mange af dem der vælger ikke at blive ved med her fag. Ja, det er rigtigt. Æm, så øh, skal vi... Hvor jamen, mange jeg, havde ja, men, øh, der var ikke nogen der havde, jamen, det var der ikke for alle svaret korrekt på den med Voldemort. Det er rigtigt. Så, havde, var der nogen der havde fem rigtigt? Det var der så det meget. Så skal meget. vi ud i en øh, sidste dyst. Okay. <coughs> så jer, der havde alle rigtigt, I, I må så svare på det her. Ja. Øhm, og ting er, der er ikke svarmuligheder til det her spørgsmål. Det er simpelthen en rækkefølge, der skal gættes. Og spørgsmålet lyder som følger. Der har været mange lærere i forsvar mod mørkets kræfter, siden Harry startede på skolen. Og så vil jeg gerne bede om at nævne den i den korrekte rækkefølge, hvis I kan det. Det kan være, øh, hvem vil starte? øh jeg dig den gule du var først. Første sokke, det de var næsten rigtigt. Mm. Det var faktisk det var ikke helt. Er der nogen der du har et andet bud? Mm. Men nu har de andre selvfølgelig ikke fået mulighed Ej, for at... Nej, det er rigtigt. Men øh, det er jo heller faktisk... Der er stadigvæk en rettelse. Den der. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Er der nogen, der har øh, den helt sidste? Hmm. Hmm. Sådan. Det Så har det vi det hele på plads. Det var sgu flot, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Vil du hoppe med den? Ej, hvor det var godt nok med den. Ah, hvor det Det var jo mega god til faktisk. Men igen den der med Voldemort, det var er også sådan lidt, fordi jeg tror seriøst bare at det er copy-pasted. Med det der Voldemort, <laughs> fordi jeg var inde og kigge på sådan en liste over at folks bokker der, og så var der sådan en masse forskellige, det er jo dem vi ser inde i timen i forsvar mod mørkets kræfter, hvor der så er det en krobra, og så er der en mumie og alt muligt forskelligt. Der er slet dem... ikke nogen der har Voldemort. Nej, der er det ikke nogen der har Voldemort, men så er der sådan en lang liste, hvor der bare en masse navne, og så bare Voldemort. Ja. Så jeg tror bare, hun ja, jeg gider ikke finde på det. Ja. <laughs> ja, der ja. Mm. Det kan faktisk godt tænkes. Ja, vi skal lige gentage det. At øh, der bliver sagt at øh, det kan jo være at fordi de er unge, eleverne inde i klasselokalet, at de simpelthen ikke har øh, altså, har fået den her frygt for Voldemort endnu. De har ikke levet manden har haft regime, så det, det han er lidt mere en altså man kan sige baggrundsfigur. en baggrundsfigur. Baggrundsfigur, ja, mytisk det, altså, figur måske. Ja, altså man ved godt, hvem han er, men det måske ikke en, man frygter på samme Det er med. faktisk et rigtig godt bud. Godt. Ja, en god indvending. Tænk jer bare, at jeg kan vide, hvordan folk de så ser Voldemort. Det gad jeg faktisk godt vide, for der er nok ikke, de fleste af dem har nok ikke set ham. Altså, de aner ikke, hvordan han ser ud. Nej. Så kan jeg vide, hvilken form han sådan tager. Han, som jo, han ændrer sig jo hele tiden, kan man sige, udsindsmæssigt. Fordi ja. han bliver mere og mere øh, slangeagtig. Ja. Ja. ja, det er faktisk rigtigt. Og ja. ja, det er rigtig spændende. Godt. Så er vi nået til sidste punkt på dagsordenen. Og det er spørgsmål, hvis I, der er nogen, der har nogen eller så har jeg sådan noget med som folk har skrevet. Mm, men jeg er selvfølgelig første ret. Ja. Yeah. til stil spørgsmål. Og det må handle om alt. Ja. Yeah. Igen. Ja. Yeah. Mm. Der, der bliver spurgt, at det kun Voldemort der kan besætte folk, og hvis det er, hvorfor er det så sådan? Godt spørgsmål. Det, ut... altså, det ved jeg faktisk ikke. Altså, man kan sige, han er sige... i hvert fald den eneste vi hører om, der gør det. Man kan sige, vi ser jo det her med øhm, med det her med at trænge ind i andre folks sind. Det gør Snape jo yeah. ved Harry. Det her occlomancy og... Mm. Hvad hedder den anden? Legamancy. Legamancy. Ja. <clears throat> og det er jo ikke det samme, men alligevel så får man adgang til en anden persons sind, så jeg kunne forestille mig, at de ligger ret meget op af hinanden. Men det, jeg tror, det, som Voldemort han kan, det er, at han kan manipulere med sin sjæl på en måde, yeah. som andre mennesker ikke kan, fordi han han interagerer så meget med den, fordi han har splittet den op. Ikke? Mm. Altså han har en anden kontrol over, hvor hans... Øh, skal er. Ja. Men det skulle ikke undre mig om der var en eller anden form for magi der gjorde at man kunne gøre det her. Jeg synes det vil være mærkeligt hvis han er den eneste der kan gøre det. Det må jeg sige. Ja. Det det vi ser jo også det her med at han er den eneste der der flyver så den rigtige i Harry Potter serien, men vi ved jo faktisk at Snape også godt kan flyve. Ja. Så det kan godt tænkes at nogle af de her kræfter som Voldemort har også har været nogen andre har haft. Ja. jeg, jeg tror ikke at han er den eneste der kan. Det det Ej. men altså jeg ved det ikke, men det, det tror jeg ikke. Nej, jeg mm -hmm. tror også, altså Voldemort er jo også, han er sådan en, der har studeret ond magi, ikke? Det er jo, jo. sådan, han har fundet ud af, hvordan man laver hukrukser. Det er sådan, han har fundet ud af at det her om um, basilisken. Så der har nok været en anden form for forhold Han har en stor interesse på det felt. Ja, ja. Det, det kunne jeg godt få til mig. Ja. Jeg, tror, jeg tror godt, der kunne være andre, der kunne find ud af det. Måske ikke lige i den moderne tid, men tidligere i hvert fald. Mm -hmm. Er der andre spørgsmål? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes om flytningen. Og det er, godt, det er et stort spørgsmål, men mm -hmm. Mm. Ja, godt spørgsmål. Jeg gentager lige. Øhm, der bliver spurgt om, hvad vi synes om slutningen. At Harry, han genopstår. At han ikke bare dør, øhm, men han kommer tilbage. Og er det godt eller dårligt? Og det er svært også, Altså, jeg, jeg synes, det er dejligt, han kommer tilbage. Men det er, fordi, ellers så synes jeg simpelthen, det havde været for sårligt. Hvis det havde såvligt. været for Dumbledore i stedet for, så havde det været fint. Nej. <laughs> han har haft et langt oh, godt liv. Oh, kidding aside. Det, ja. var, det var en joke. Ja. <laughs> øh... Jeg synes, det er dejligt, fordi at det, der er noget, det, det ender jo på, på, en, på sin vis lykkeligt. Det gør det jo ikke, fordi der er jo rigtig mange gode karakterer, dør. Men, men jeg kan godt lide, at han kommer tilbage. Men når det er sagt, så er det jo også lidt for fantastisk. Altså sådan, jeg kan godt forstå kritikken af, at han så, wow, så kunne han lige genopstå fra de døde. Lidt ud af det blå. Altså, det virker lidt som sådan en... Ja, at, jeg ved ikke hvorfor, men jeg jeg, ved, jeg kan godt forstå, at altså, der ja. er også noget lidt sådan... Det for, for, for fantastisk på en eller anden måde. Lidt for heldigt lykkes. Altså jeg tror måske, øh, jeg vil sige, det glæder mig også, at det ikke slutter der. For den havde været utroligt tragisk, hvis han var død. Og så hvem skulle så også have trådene op? Det er også et spørgsmål, fordi han har været vores hovedkarakter hele vejen igennem. Mm. Hvem skal så fortælle os, at det hele er lykkedes? At hele verden er blevet reddet alligevel, hvis Harry ikke havde været der? Om man så lige pludselig skal skifte over til en anden karakter, eller sådan en ja. epilog, som så siger, voldemord blev bare the way slet ikke Altså, så jeg kan godt forstå rent fortalteknisk, at hun er blevet med at ham. Og så tror jeg også, vi må sådan gå tilbage til det der, det, det, den ting, vi altid siger. Det er trods alt også en, en ungdomsserie, mm -hmm. på en eller anden måde. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man vender... jo ikke bange for at behandle død. Nej, det er altså, hun, hun ikke. Altså, hun er ikke bange for at slå gode karakterer ihjel. Nej, det er rigtigt. Men jeg tror, at det, det havde været for tragisk, hvis han var død. Ja, jeg men tror... der var snak om på et tidspunkt, om hun skulle dræbe Ron eller Ja. Men, det ved jeg. Altså, men hvem skal man så vælge der? Altså, jeg kan ikke vælge, hvem af dem, der skulle dø i så fald. Nej, den havde også været virkelig Den virkelig havde også Den havde været lige så hård som Harry. Ja, og en, endnu et trauma, han skulle behandle. Ikke? Ja, altså, ja. Så vil jeg sige, det hun har valgt at slå en masse hans faderfigurer ihjel, det... Det er trods alt bedre. Ja. ja, fordi hvis en af de to var døde, så havde det også det havde været skrækkeligt. Ja. Det havde han slet ikke kunnet håndtere. Ja. Ja, til gengæld, hvis vi så snakker helt slutningen, altså epilogen, hvor de mødes øh, ude ved toget, og vi ser deres børn og sådan noget, så vil jeg gerne sige, at jeg synes deres navn er virkelig dårlige. <laughs> ja. Ja. Faktisk så er den sidste, aller, aller sidste sætning <coughs> i syvåren, det, det var All originalt Wars. den anden... Øh, ja, nu, nu hedder den Alt var Godt, eller All Wars World. Yeah. Og det, øh, det var slet ikke sådan, at den original sluttede. Mm. Øh, øh, der skulle den have sluttet med... Nu kan jeg ikke helt huske, men jeg har hørt det. Det, det var sådan lidt mere en åben, øh, at... Alt er ikke godt. Eller sådan, at Eret havde ondt, men han havde ikke hørt noget i 17 år. Men nu må vi tage en der i gangen, nagtigt. Eller sådan, altså sådan en... Nu må øh, vi se, hvad der sker. Livet er ikke bare godt, fordi Voldemort er væk. Nej. Øh, der er stadigvæk op- og nedture, eller sådan. Den, så den skulle være sluttet sådan lidt mere... Øh, faktisk sådan, som øh, Cursed Child slutter. Den mm. slutter med, at øh, Harry og hans søn, de kigger ud over øh, en sø, tror jeg, og så siger øh, en af dem sådan, om det er dejligt, øh, vi lever, eller et eller andet, og så den anden sådan, ja, vi må tage dagen for det, den er. Altså sådan, en hmm. der gang. Ja. Og den slutning kan jeg egentlig bedre lide. Ja. Der synes jeg også, det er fint, at Curse Child lige kommer med ind, for ellers så bliver det bare sådan lidt for sukkersødt, ikke? Men jeg har faktisk også hørt det der, altså det er fordi, hun ville have haft den slutning, og det er hun fortrudt, at hun ikke blev fast på, og så fik hun den i Child. Og så fik hun den i Curse Child. Ja. ja. ja. Ej, det er rigtigt nok. Er der altid spørgsmål? Nej. Det kan være, vi lige skal tage et enkelt... Vi kan tage et dem, der har skrevet ind, så... Der er en, der hedder Frederikke, som har skrevet. Hej, Nana og Amalie. Lyttet til afsnit 16, hvor I snakker om Obliviate-besvævelsen, og nævner, at man kan få hukommelsen tilbage, efter at være blevet ramt af besvævelsen. Hvis man altså bliver tortureret, det er den, som Glitterik Smørhåre bliver ramt af. Hvor han mister hukommelsen. Hvis det er rigtigt forstået, tror eller ved I så, om Hermione's forældre får hukommelsen tilbage, efter at krigen er slut? På forhånd tak, det har jeg så researchet på, for det vidste jeg ikke. Fordi vi får det høllere lidt ved de bøgerne. Nej, men ja, de får hukommelsen tilbage. Hun rejser til Australien, hvor hun har sendt dem hen. Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvad hun gør for at få dem. Altså, jeg tænker ikke, hun taturerer dem. Jeg tror godt, at, man, at den, der har kastet besværgelsen... Kan ophæve den måske. Ja, hvis man har gjort det på en specifik måde. for Fordi en ting er, hvis man ikke gør det kontrolleret, så ødelægger du, at folk skal komme sig fuldstændig. Altså, men, hvis du, ja. men jeg tror, hvis du følger nogle specifikke procedurer, og så ved, hvad det er, du ligger low på eller hvad det er du gør. Altså forglemmere. Mm. Så tror jeg godt du kan. Det er lige at sætte en lås på et eller noget, ikke? Han han kiste og så sætte en lås på sig. Det her det ved du ikke mere. Det har du glemt mm. og så fjern den igen. Det ja. er sådan jeg forestillede mig det, i hvert fald. Og det andet det er mere som hvis man fuldstændig maltræder nogen tjæne. Ja. Milkede jo det der er sket med Glitterik, at han altså han har ødelagt ødelagt sig sind med den her besværgelse fordi den gik fuldstændig ud i. Mm. Ja. Så det tror jeg godt. Det, altså, jeg tror mere det er, hvis man virkelig altså gør det med magt. Ja. tvinger folk til at huske igen ja. gennem tortur. Men det er meget dejligt synes jeg, at de får kommet tilbage. Og de bliver faktisk rigtig gode bedste for Hugo og Rose. Forfatteren. Øh, eh, Ron han kalder dem for granddad og grandmom Granger. Eh, <laughs> <laughs> <laughs> en af grunde til at det er ikke mere med i børnene, det er fordi at uh, det kan Rolling House Altså hun synes simpelthen, de er tandlæger, de ved ikke noget. <laughs> Eller sådan hårsen, de er bare kedelige mennesker. Så det er faktisk derfor de ikke er mere med. Og så en lille fun fact. Det var faktisk meningen at Hermione skulle haft en søster øhm mm. men Moglsøsterlever? Ja. Mm. En en Moglsøster. så en lidt lille petunia måske i ja. reference, men ehm det var først i bog 5 at hun skulle have haft en decideret rolle øh, mm. for historien, og der var til J.K. Rowling så lidt, ah nu er det er lidt sent. Altså sådan ud fra højre lige at tage hende med. Ja, så, så skulle det, hun have været nævnt noget før i hvert hun var blevet nævnt i en af de første bøger at uh -huh. at Hermione hedder den her søster. Så det var ikke fordi hun var sådan lidt, det her har jeg altså helt glemt at inddrage. Nå, så kan hun altså ikke kvæne. Så får hun øh, bare ikke søster. Ja. Ja, okay. Og så en anden fun fact. Det var også, at originalt i det første udskrift af De Vise Sten, der var det her Granger, som skulle finde Harry, efter at huset var blevet bumpet sammen af Voldemort. Okay. Der var det ham, der skulle have fundet Harry. Fordi at de bor meget, meget tæt på der, hvor øh, mm, de blev sundt. Godrace Ja. Okay. Så, øhm, og han skulle så have hørt den der eksplosion og sådan, åh, hvad sker der? Og så løbet hen til det der hus <gød> og fundet Harry. Ja. Og så... Ja, så ved jeg ikke, nok mødt Hagrid. Hagrid senere, men altså, ja, det var det jo egentlig tanken, men så, øh, så lavede hun det om. Mm. Ja. Godt. Ja. Jamen, øh, det kan godt være, at... Det kan øh, godt nå et spørgsmål mere, hvis der er tage... nogen der. Ja. Så tager vi et mere. Der er en, der hedder Lotte, som har skrevet. Hvorfor kan Harry ikke se de heste, som trækker karæderne fra stationen op til slottet, før i på fem, selvom at han har set sin mor dø? Det har jeg faktisk også tænkt nu. Jeg tror, det er, fordi han har simpelthen ikke forstået det som barn så altså, han har været id år gammel så han har ikke haft noget konceptdag med døden er. Så han har ikke forstået det. Det har godt tænkt for det er også det Tjeka Wøling har sagt. Yes. <laughs> det var jeg nemlig også Lina undersøge. Ja. Og hun siger nemlig at det, man skal forstå hvad død er før at man at har, altså, at man kan se de der tistraler. Ja. Altså det er, ikke, det er ikke nok at der ind der er død foran i hvis du ikke forstår det. Nej. Og det er så derfor var Luna hun godt kendt for fordi hun har været gammel nok. Hun har været gammel nok til at forstå det. Mm. Og så er der nogle fans der så noget, men han ser jo cruel dø i bog 1. Og hun nej. Det kan faktisk ikke, for han besvimet før han døde. Mm. Så, øh, så ja, det er han det er han ser ham jo trække væk med det der ansigt der sådan ja, og sådan. Han og, og ser ham så ikke ud ond. Nej. Så, øh, så det er derfor. Mm. Ja, når det er Der kan stadig se. Ja. Det at de trækker ikke. der han skal fra slottet og ned til øh, ja. til øh, ja har bl. sagt at i på 4 kan han nu heller ikke se den på vejen fra Hogwarts og ned til Hogsmeade øh, station. Mhm. Uh -huh. der burde de jo egentlig også trække vogn, når det er riktig nok. Spørgsmålet er om han kommer med en vogn. Ja. Yeah. Eller om han kommer kommer hjem på en anden måde, eller om han simpelthen er så traumatiseret og er så øh, lidt til stede i det han han Kan er jo godt være at han faktisk ser den, men ikke er, altså ikke at, tænker, over han, ikke tænker over at det er der. Altså, ja. det ved man jo ikke, men, altså, fordi at han er jo virkelig der, virkelig helt ud af det. Ja. Så det er ikke sikkert, han opfanger så meget. Men teknisk set, ja, hvis de har været der, så han. Så, så vil jeg mene, se han dem, ja. at han har set dem, ja. Ja, det er rigtigt. Good. Mm. Mm. Ja. Yeah. Skal vi tage et sidste, eller? Vi kan godt tage til, og så sige det på det. Ja. Øh, så er det, det er sådan lidt mere åbent spørgsmål, faktisk. Han, det er en, der hedder Tine, som har skrevet, vil I snakke noget mere om lighederne mellem Harry og Neville? Hvorfor bliver Neville ikke den udvalgte, og er han i virkeligheden lige så vigtig som Harry? Uh, yeah. Det snakker vi jo lidt om, da vi var på doggen. Ja. Øhm, jamen, de minder jo egentlig. De minder meget om hinanden. Ja, det gør de. Og især deres, øh, deres ja, jeg baggrund. Jeg mindes, at du kaldte Neville for en discount, Harry. Ja, det ja. gjorde jeg også. <laughs> Flere gange, faktisk. Ja. <laughs> ja. Men det er, jo, det er jo også det med, at han, han er den, der kunne have været. Ikke? Han, mm. øh, han, hav, han har hele setup'et. Det skulle være Harry. Det eneste er selvfølgelig bare at han er ikke halvblods, han er fuldblods troldmand. Ja. Og så vidt jeg husker det der var Voldemort. Han vælger Harry, mm. fordi han minder mere om ham selv. Ehm. Så ja, jeg jeg vil enig, de er meget ens de to. Det eneste er bare at Harry, han øh, han får nogle nogen der bakker ham op og tror på ham, da han træder ind i Magiens verden, så fuldt. Han er måske også lidt mere robust end jeg Neville. Jeg vil sige Harry har en eller anden selvtillid som Neville ikke har. Det kommer måske også fra hans krukse. Det, altså, vi ved jo ikke, hvor meget Hans og Krux har påvirket ham, mens han har været nede hjemme hos familien Dursley, og inden han selv klar over, han har mm -hmm. den. Men det kan være, at noget af de her drive, han har, stammer fra Voldemort. Ja. Det er også, han har der... i hvert fald en øh, ret øh, vild øh, selvtillid. Det er det, og det er jo også derfor, Hatten overvejer at placere ham i Slytherin til start med. Mm -hmm. Fordi han har de her forskellige færdigheder, som sandsynligvis stammer lidt fra Voldemort, i eller andet omfang i hvert fald. Ja. Men det er svært at sige, hvor meget er det er Harry, og hvor meget er det er Voldemort. Men det bliver en del af ham, uanset hvad. Og det er nok det, som Nebel ikke har. Mm. Han, han har en, en, en familie, som også i, i et eller andet omfang er kærlig, men på en total misforstået måde. Altså, de ønsker det bedste for ham, men de gør ikke det, der er bedst for ham. Nej. Altså blandt andet det med at kaste ham ud af vinduet, fordi så kan det være, han får magiske evner, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Og den der bedstemor, der kritiserer ham. Ja. ja, altså. Så, ja. så det, er nok, det er nok der, hvor en stor del af forskel er så rent personligt, der ja. Der har manglet om Neville, det der drive. Ja. Og han tror ikke på sig selv. Ja. Og så får han heller ikke nogen støtter på Hogwarts. Nej, før, meget Harry sent. har jo nogle gode, øh, både... Altså, Rønner har med Jone, ikke, men mm -hmm. også øh, nogle af lærerne. Hagrid, ja. McGonagall, ja. Og Lupus. Neville, ja, Lupus senere. Dumbledore. men <coughs> Neville, han har bare ingen af de ting. Han, han har Professor Spik, Det får han. Og så får han også øh, Ginny i et eller andet omfang. Ja. Og også Luna. Ja. Men det er jo også... Altså, det er også ja hård til kæmpet tror jeg mm. det er jo det vi ser i bog 1 der da han endelig står op mod Harry Ronhamione at der sker der en eller anden ændring nærm ikke. Mm. Ja. ja, det tror jeg var, øh, var det mm. <laughs> det sidste ord. Tusen tak fordi I kom alle sammen. Ja, det, det var så dejligt. Så virkelig dejligt Ja, yeah. tak for i dag.